pas a la parte a Cedric Kastany a la bien arteco del cartaseno sentado como carrista. Son a libre, pisate todo. Ahora vamos Dápate, y racha ikart zailo berribeta, batean. Yeah, bai, bueno. Aito desute gaudi da. Eh, hau oslo zan, eh, mere bederatzi eta mar, beste bai. arte eta aste azkena. Eh, hemen aito tariokauk ere zan genuen juteko Oslora. Mm -hmm. Zantziren protesta, nobelesaria zela eta Maria Corina Machado mandiote. mandiote Gerra bat... Ba Bakara so no salia, qué rabate da berriz, eh hori mandiateta. Bueno, protesta bat izan ziren. Hoi, aito ditugu auto dugun audioa. A jarri dugu, eh a berriz jartza zutelako. Norbegian, da itilusia, Rusia itenzan. Bai, eta bueno, naiko jende bueno, hori bai. e, protesta bidez. Gero esan bakarrik azkenean ez Marina ez e, da gero ondoren azaldu da. Baina, bueno, eh, manzioten bere alabari Nean bueno, bere zen el apto oficial hori Behan bertun lekuan, esan azaldu mm? Eta, bueno, otra izazen pues, Otra historieta más de la Marina Baita, eh. komentatu, komentatu eh, Antortxana, bueno Iten da, eh, Nobel Saria matuntutenean Gau hortan, iten dute Baina ez dute, Nobel Institutua iten dute, Iten dugu este erakunde, erakunde bat, bat. bakiaren atleko erakunde, Oi, da, Iten dugu antortxe, ah. marcha eh, Horten ez duten egin Zabagarrik, ez alagarrik ez zutela egin, beraiek, baizik eta konzentrazioan zutela. Ara, e, aurka, ikute... beraz, normalen hortan parte hartzen duen Elkartea parteak e, elkartea e, e, ez du eman, eta bainera, agertu da aurka. Ezan ziren, nengo aldiz, esan zikuten ba, martxo horretan iguala mar mila pertsona bello parte hartzen dute beti, baina aldiz... Eh, Venezuela bueno, eskorinaen aldeko dak, hartu zuten, Bain. eta zuten marcha bat ez da, bueno Baina, beraien kabuz Beraien kabuz, piskat, zuten, zela pixka bat hartu beraien zea bat e, sí, erri, Eta, bueno, sin mas, bueno, ba, nahi genuen kontatu, porque, bueno, atzo etorri berriagea eta, bueno, mitzat aproveitzatu, esateko, egonekin batera gerta bueno, aurreago hitzen godu, hitzen dugu leno eta aurreago, ba, benezolan dagoen egoera, bueno, bueno munduan, nola dagoen Eta, eta esan, zer pechatzen ditamengo telebistan etzala zelduko, kasualidadez Nik ez geso Gazte Luis Tarik. Sí ni suet a shan. Bueno, va. Va zampi aldapazeko bikidea negotea ta claro. bueno, aurreago kontatuko du dugu, ikusitu dugun ta bueno. Aquí naiko naziarteko jende de gente, protestetan. Bueno, chago gente de pioa, venezolatican, italiatican, euskalerritikan, Eta batez ere angono no no nos veira. Oso gran chichua de las que empeñan, Eh, bai, bera, jenerri anematen dira. Ba, eta gero anematen dira da. No Azken aldea, pues, eh, ari da zentzua galtzen, es? Nobel de la paz ematen ari den jende ari, porque denengo hazen Trump, segon ere... Hori eh? da, autagai. Eh, Hortagai, auta ordan, bueno, como que ellos también se veían un poco... Pff. No la litxek, eh? Bai, beti Nor Norbella izanda, estatuan, beti neutrala izanda, da munduko gerra eta gotaskoan saiatu dira konpontzen, eta bueno, uste pues zute de nori, bueno. Nola goazen Bueno, ba ori. Ba ori. bueno un batean itzegin gode gu, ez Nobel sariak, nobel <laughs> finanzatzen dituen Gainteres jarriada Zeren oso, ez, garantzia gaudia ematen zaio Horrelako sari bat irabazteari Baina ikusi ba. beharko da ere Betiko gauza, ez, enpresan eh, artean ere Egiten duten la mejor empresa de jamones E segun la asociación, ah, tan hor dago El karte horretan Ahorten neri, horrengurtean zuei Ederki Bueno, da zegi jo daukagu gau. beste berri bat, Bihar bertan, e, Mikel Sabalsaren inguruan, eh bakizuta gune, bueno, Anto ezangerun lengo irrasa Joan eta bueno, da gautobus bat bueltaka e, Euskarritik eta bueno, ja higandean bukatuko da manifa batekin. Mhm. Mm eta ja Bihar pasako da horretatik, porque Mikel Mikel atxilotu chirot sustenean berarekin e, Jon Arreche izan izancen sobre vale. Tarra. Orain hitzen il, gero ondoren eta beha salatu zituen yes, ere oh, oh. torturak eta hori dena eta hori da, geldialdi aldi bat e, galtzara bordan, Mikel bizitzen uh -huh. oza, e, Jon <laughs> arretxe bizitzen lekuan, eta gero e, jarriko da autobusa, da autobusa da barruan dago erakusketa bat egusten vale. orduan, eongo da zumardian, arratsalde guztia aur geldirik ba, jendea Sartzeko. ikusteko bai da, erakusten, da autobusa eta gero irikitzetan barruan sartu, eta bargazkiak eta oso, uh -huh. eta hori ingo da horretan, orduan, nahi pasa, ba, zumardian eongo da Eta gero ja igandean bukat don, donostian e Guardian. Manifa batatekin bai, bukatuko da Napolita eh, bai, bai. Gero komentatu behar da, e, e, hemen horeretan nihe zenen McDonald's bat eraikitzen ari direla hemen bizeanok baddaki gula e, eta astearerako ba, protesta deituta dago arratxaldeko zazpitertan nihi zenen bertan. Ba, Ordon ba, animatzen zaituztegu bertan parte hartzera, Ba, gure rian eh, ez dezan McDonaldsek bere aberaztasunik aragarria are gehiago haunditu are gutxio Olida, bere beraien komplizidade guztiekin, beraz Anikusiko ba, ba, ba, ba, ba, dugu elkar Batez ere, hau horretapazenarekin egindu, batez ere vale. Israel Darrai, baina ere bai, bai. McDonalds ere bera, dakant kapitalista zentxutxa, komertzio harakota dena ez, horretarako ere va... instituzio bat da, instituzio kapitalista bat dena de dakate eh, zionisten laguntzen diete eh, dena dakate ekologia aldetik kan desastre bat eh, la malditzetan desastre bat eh, dena dakate i sí, pero... <laughs> concretamente aquí las obras que han hecho o sea, han reventau las paredes que del pasillo del Niesen mm. o sea, que da la sala de Niesen, al sí. teatro pues han reventado para meteráis sus cacharros de la cocina y no sé qué, son sea, dos plazas agujeros. Y, sí, o sea, como, ahí, como solemos estar allá sí, en ese, sí, pues claro, es, claro. Y estos agujeros que claro, no de claro. las obras del McDonald's. Es verdad, dal da pasillo sí, ese donde sí. se hacen los conciertos sí, donde estuvimos, sí, sí. Donde, ahí donde guardamos ahí. las cámaras eso, y eso es eso es.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 Ba, u, u, ia denak, ausolkarte gehienak, horretakoak e, Deitu dugu, ba, ba, batzarri bat eki batera, ba, topoaren inguruan, etese, ba, topoaren inguruan ingo duen lanen inguruan bo, Dago ez da baida bat, abertzer, e, pausuak ingo guten, galtzara aurrarte iritsi da Baina, hemendikan aurrea urrea ez dago argizenei duten egin, orduan, bueno e, Naizakago erantzunik, ausolkarte ba, guztiok, <hum> bueno, gugaztaino ausolkarte ba, bezala, baina nere guztiok badei batekin dugu, eginda ba, asanbladiriki batera emelkatu zarren, zazpitan, astazkenan zazpitan. Orduan, bueno, deitzen dugu alden jende gehiena jutea, ba, ba entzuteko eta ere ikusteko abertzein darra dagoen, claro. ba, eiskatzeko orduan. Eta hori, hori beste dialdi badakagoa. Vale, da, gero beste batekin jarraitzeko, e, ostegunean abenduaren emezortzian, egongo da, e, manifestazio bat, gazte izen, Bilbo plazati kabiatu dago, izeko amaiketan, gutxieneko ba, pentsioa eskatzeko, pentsio duneen aldetik. Ja, urteak dara matzate borrokan eta, eta bueno, hau manifestazio berri bat. Vale. Ba, hori dia, dituguna berri eola zionetan. Bai. Vale. Eta, bueno, ba, bako itzaldun lekurak gutea. Hori da. Ta... Oh, atzo, atzo, zera, Federico, zera, Argentinako sindikalista esan zun bezala, telebista gutxego, eta kalere iago. Oh, hori da. Hori bueno. da. Zetaque zenbakiri ga ve alda pase Zetaque zenbakiri ga ve pase Zenbakiri ga ve zenbakiri ga ve alda G Zeta superrisa. G Bure musica chocoa Zeta G Bure musica chocoa Aldapa C Aldapa Pen Zeta G Zeta G Zeta G Zeta A las barricadas La nueva voz de Rentería. Sí. La prodigiosa. Claro. Bueno, Kaicho. Kaicho, Zetaje Berriro Bengawe. Aspalico. Bai, Ay, bai. Aspalico partes. Bai, bai. Ni aituradona galdu behar Ordun, <risa> Ma, zango da, eh, nengo, ah, eh... no ordu izango da. Le nengoa, eh. da. Ya... Denbora lioneta negin dugu beste bat, Ez Baxi ginenetik? Bai, Az... nik uste baiet. Bai, ez. Ba, urteko azkenekoa dugu gaur. I, ke traemos hoi? A ber, eh, eh ensaiatzen egon naiz. Hau <risa> agoskatzeko. Es dificil de pronunciar, vale? Non jene gureterian. Edith Piaf. Edith Piaf. Temazo. Edith Piaf. Wow. Por que hemos traído este, esta canción? Bueno, lembiziko gauzada, klasiko bat, dela, benok ezagutzen dugu, Hasi kantatzen, lasai urtzi ikusten zaitut, vale, kantatzeko es que gogoarekin. Ma marronta bizkataka da erre, Ai, erre asko. Nor Norvegia, Norvegia. <laughs> r Norvegiako asko. otza, eh? Erre asko. Tu tira egarrgantak. Tira egarrgantak. Ah, eh. <laughs> eh. <laughs> Ordu, bueno, alde batetik e, klasiko bat da, Europako klasiko bat, mundu osokoa ere bai. Baina geroago mm, itze egingo dugu Frantziako hainbat kontuz. Ez, ez menizango izango dugu jose txugure aditua, e, eta este, horregatik uh, erabaki dugu bafrantziara ba jotzea, e, bueno, komentatuko dugu pixka eta horrerago zergatik, baina bueno, lehenengo, lehenengo gauza hitz egingo dugu pixka bat e, editpia feen biografiari buruz, zeren ez dakit e, pixka bat ezagutzen zenuten, nik ez, eta gauza batzuk nahiko horritu utzi naute, badakit pelikula bat dagoela, La Bi Anjo, oh, ostras, oh, ematen du oh, frantxesa ikasietela oh, oh, baino, oh, ez? Oek, oh, yeah. <laughs> E, ja baditu urte batzuk, baina honik bueno, ez dut ikusi eta eh, ohi esan bezala gauza daizente eh, deskubritu ditut. Orduun bueno, kontatzen dizuet Edith Piaf bere izen artistikoala, eztzen bere benetako izena, bere beneetako izena zen editit jobana gazon.besari eta konpositorea izan zen. Parisen jaio ten mila beratiroeta hamabostean eta bederatzieeta hirurogeita hiruan hiltzen berrogeita zazpi urte zituela. Makarriko geitaz, berrogeita zazpi urte. Sí. Bai. Oijo. Bai, oso gaztea. Bueno, badakigu, ogei, ogei garren mendean, abeslari frantxe zezagunenetako bat izan zela, frantzian bertan eta nazio artean, baina aktore ere ibili izan zan zinean eta antzerkian eh, desiente. Bueno, hemen hasiko gehaia gauza bitxi xamarrekin, eta <laughs> gogo xamarrekin ere bai. Ba, ama italiareta Marokoar jatorriko abeslari ibiltaria izan omenzan eta aita akrobata. Suspen. Bai, aita akróbata. Sí. Bai. Una familia estructurada, <laughs> ¿no? Pero estructurada. Che, <laughs> <Sí>. agárrate <laughs> que vienen curvas. <laughs> agárrate <laughs> que vienen, que vienen <laughs> sí. Ze, eh, jaiotzera sihoanean, aita mozkortu egintzen eta ama utzizun. Ordunale eintzun. Ah. Ah. Amari hitzaion eh, eh, denborarik eman ospitalera iristeko ta kalean jaio aurra eta gaur, gaurkoz Jaiosan, ez, ez apuntatu kalearen iztena uh -huh. eh, Baina, ez dakizekaleetako Irurogeita amabian eta plaka bat dago bertan Hor, farra baten Eneste dokin nazio Total, total, hori da Hor du, bueno, alaxe izan zen Beraz, pentsa, eh, bueno Zik, sí que, se, que se, lo tratamos ahora de risa, no? Hori da, ze, goberatan, jaiosan, jaiosan bueno. hume hau, ez? Eh. Eh, makume hau E, Ordun hasiera horretan haen aldeko amonak zaindu zuen, aurrerago e, aita agertu zen, baino frontera bidali omen zuten, lehenengo mundu gerra garaian edo lehenago, eh eta ordunaita itzultzean baino frontera jotean ba aitaren aldeko amonarekin. Ja hau ekizituta puntatu baino adibidez amona haut e, prostíbulo baten jabaia izan, osea, bena horrela da. Ja, siete's una cucitud bestela bi ordo hitz egiten editia buruz, baino hori sí. da panorama. Todos los combos para no ser un artista y para serlo, ¿no? o sea, es que puede ser. ¿Y qué ideal como, para no? serlo o para todo, to, o todo eso lo condiciona que cantas, como cantas? Sí. ¿Y cómo Actuaz, Total. Dizela fito. Adibidez. Aitaitzul bon, izan lehenengo mundu gerra eta gero, eta ibili ziren, pues, zirkua ibiltarietan. Akrobata balin bat-zen, behar ohitokatzen zen. No, no, mala, no. Ba, aí, ambulante, ambulante. ambulante. Geroago, ba, kaleko artista txiro ibiltari miserable. Kale Gorrian. E, pentsan horak izango ziren gauzak, hamala urterekin bere kabuzia hasi zala bizitzen, Edith. Aitaria gure esan da, eta amaz ez bi urterekin ama bi urtuzan. alaba bat eukizun, ma Marcel. Baina, Marcel bi urterekin niltzen menin jit izagatik. Madre delamor kordero. <laughs> Hermoso kordero, <laughs> <amor> hitodo. hitodo. <laughs> hitodo. Eh, geroago, mila berat zira unta, bueno, berazko ibil izan, kafe, kabaret, kaleko, micheri, burdel, bueno, eh, olakotan ja kantatzen ze hori zen ere egiten ze kiena, ez. Eta hogeita amaseian kontratua sinatu zuen polidor dis disketxearekin. Bereala, kriston harrakazta edukizuen, eta hainbat kontu gora eta hainbat historia eta hainbat polemikata gero, hasi e, izan e, music joleko abeslari lanetan. Horera harrakaz daitzela edukizuen, eta urteetan aktoren lan dexente egin zituen baita ere. Gero okupazio nazian zehar kontzertuak egiten jarraitu zuen, eta artista juduak babestu zituen. Eta gerra eta gero, ordun e, izan zan ezagunago nazio artean. Bado debolemik abatzukere, nolatan jarraitu zuen lanean e, okupazioan zehar, nola eukizun aukera hori, baina geroago, paperi dazkari omen zan bat, resistentzian ibilia zan, eta bere aldeitze egin zuen, nola jende askori lagundu zion, ieslari askori alde egiten, e, eta bar. Eta bueno, hau, xe tasun ondirik gabe, bestelako kontuetan sartu gabe, baina, ja, badak iguna da, berrogeita zazpi urterekin irtzera, min biziaz. Baino bitartean eh ba sí, sí, bestia que decir que la canción no es de ella. No la escribió ella, La ver aquí así. O sea, música es de Charles Dumont y las letras de Michelle Vaucal. Vaucal. Y ellos la compusieron en 1956 y Edith, Edith Piaf la interpreta eh, por primera vez en 1960. O sea, tres años después muere. Después... Oh. ¿Años que... Vale. Yo pensaba que era más vieja. ¿eh? Que era más mayor. Igual estaba no, estropeadilla. Era anterior la... Ah. La canción, ah. sí, la canción es de 56. desde de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. De ¿vale? ahí. Sí. Y también, bueno, pues decir, como luego José Cho nuestro historiador va a hablar sobre los FTPs, puedes dejarlo hasta Uy, ahí. Uy, spoiler. Eh, hemos elegido esta canción porque históricamente se convirtió en aunque un símbolo revolucionario, aunque sí, sea posterior, aunque sea post posterior, la canción. Sí. Eh, históricamente se ha convertido en un símbolo emocional para la resistencia. Entonces, eh, sí que en ese momento eh, pues ya nos comentará José Cho, ¿no? Porque pues el brazo armado del del Partido Comunista francés Luchaba hasta las últimas consecuencias Sin arrepentirse y sin mirar atrás Y esa narrativa emocional eh, Encaja a la perfección con la identidad de esta canción Entonces pues por eso también la hemos elegido Gero letra ni kusiko de gupishkabatze Así que nada Vamos a escuchar la canción Este himno un berotzena <risa> ocha Urtzi de gian be À grand plaisir je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo balayé pour toujours je reparasais be oh, ya yeah. Es que es impresionante ¡Ah! este final Me dan ganas eh. de hacer la veobia Ah, no. no, no, no, borra eso Echí, tú, bueno, bueno, pues vamos a hacer la review musical, Venga, ¿vale? Venga, aburrera, Jorge Pues eh, de nuevo otro estilo que sumamos a la colección No paramos de sumar aquí Nos quedan algunos afortunadamente Porque todo. el anterior fue hip-hop Que hicimos de lo de Palestina Ah, guiada, ahí es Nichenko Este también, pues, es un nuevo estilo. No, esto no es hip-hop. No. no. Entonces, pues, hoy traemos un emblema de la... Eh, Chanson... Française. Chanson francese. Chanson francese. Que estaba... Que significa canción francesa para el que no... <risa> <risa> <risa> que no, no, no, no, no saquéis el Google Translator, no hace falta. cualquier el no entienda mi francés, eh, <risa> estoy diciendo eso. Que está basada en una Equipares. forma de estrofa-refrag. <risa> vale. <risa> que es, bueno, es... La, estru la estructura está muy diferenciada con una intro que parece casi un preámbulo militar digamos seguido del estribillo que es eh, lo más importante a nivel musical porque es lo más memorable no es lo que estamos el preámbulo es la parte instrumental inicial sí. no vale eso es y va seguido el estribillo que es lo que va repitiendo varias veces en la canción y es lo que comento de que pues eso lo que es lo más memorable no sí Sí que hay una parte B, le he llamado B, parte B, porque la, el estribillo es la parte A, así le he llamado. Uh -huh. Pues en esa parte B es un puente de enlace que une eh, las dos partes del de inicio y el final, que son los estribillos, y ahí es donde más lírica emplea, que es eh, pues donde aprovecha, pues en este caso aprovechó Charles Dumont a, a, a, a prestar su firmas. mensaje. Uh -huh. Eso es. Luego, eh, el estribillo, pues tiene una proyección ascendente que evoca el sentimiento épico, ¿no? Pues cuando ha la canción no has dicho no. que querías correr la veovia, ¿no? O sea, <ríe> más épico que eso, ¿no? yo creo que hay poco. Entonces, poco. Pues, <ríe> Estamos hablando de los años 60, entonces donde la orquesta clásica es main mainstream, ¿no? Es la, la música que escuchaba todo el mundo. El reggaetón. El reggaetón de, el reggaetón día día, de la pues, época. En ese momento era la orquesta clásica. Entonces, por eso podemos escuchar esas cuerdas Los metales suaves eh, pues, Percusiones eh, con, Contenidas bueno, un de, de estilos típicos de, de orquesta clásica uh -huh. Y si hablamos pues, de Edith Piaf Realiza una interpretación Intensa y vibrante Tiene una manera de cantar que refuerza La idea de la determinación Utiliza un vibrato ancho Uy, ancho Ancho, que también puede ser ¿Qué estrecho ¿Qué significa eso? El vibrato ancho es... Eh, cuan, ¿En cuanto te alejas de la nota original, digamos? De, sí, ¿no? En el, en el gráfico, con la amplitud de, de la, la onda. onda ¿no? El estrecho pues es que te desvías poco, pero hay un vibrato. Y el ancho... Mm. Que, sí, mm. es un, este vibrato es típico de la canción dramática. Vale. Que por eso pues es como melancólico, ¿no? El flamenco también utiliza ese vibrato. Eh, vale. También canta con un fraseo tajante, ¿no? De, de, de, Eh, solemos sí. traer pues canciones que las, las, los cantantes o las cantantes eh, ex, expresan mucho con su voz y utilizan su voz como percusión. Uh -huh. Y en este caso, pues de nuevo, eh, utilizan como golpes rítmicos. Y luego realiza un crescendo emocional y armónico que convierte la balada en un acto de, de afirmación. Así que mi conclusión es que estos crechendos finales, ¿no? Donde te has venido arriba, o nos hemos venido aquí todos arriba, vaya. Uh -huh. eh, prestan a ser cantados como un acto de cohesión emocional y social. Una canción con mucho significado. Un himno que hoy en día no tenemos. Entonces yo me pregunto, ¿es necesario estar entre la espada y la pared para exigir los verdaderos derechos? Para revelarse. Sí. Pues habrá que hacer una canción sí. Porque pues es eso Tiene muchos años realmente Y hoy en día eh, con todos los problemas que tenemos Pues no tenemos ningún himno que nos represente ¿no? Que no Sí, tiram una... tiramos de himnos antiguos ¿No? Belacha sí. o... Sí, sí. Eso es. una, una buena reflexión Interesting <risa> Y yo tengo una pregunta y los acordes mayores y menores que siempre pregunta Urzi. Pues ¿qué? Que justo hemos estado debatiendo en casa antes sí, de venir, ¿verdad? Pues, eh, se me ha olvidado sacarla y yo diría que son mayores, a pesar de que es melancólica. Claro, yo tú eso decía a ver si que serían menores. Pero mi oído me dice que son son mayores. Pues el guitarrista manda. Pues lo que lo, lo que diga el guitarrista. Va a misa hasta que la review Bueno, enta bukatzeko hitz egingo dugu pizka bat, letras. Eh, franchesa ez? Eh? An petit Bueno, ni pizka eh? bat francheses francheses dikezeti zuli baina, eh? bueno, eh, bat, franceses, franceses hitzuli, baino, bueno, eh gutxi gora bera hitz nagusiak nire itzulpen eh, propio creativo egin det eta hementxe dijoa. Es es sait teserdamutzen, es zertxo ere ez? Ez gauza ez gauza onak ez txarrak, niri dena bost. Dena dagor dainduta, erratza pasata, ahaztuta. Iragana ezaita xola, oroitzapenekin piztu nuen sua. Naigabeak eta plazerak jada ez ditut behar, maitasuna baztertua, dardara guztiekin, betiko, utxetik asinaiz. Ez, ez zait, ez erdamutzen, ez erzertxo ere ez. Bizitza, pozak, zurekin hasiko direlako gaur. Hona, horre? Maso menos. Hortik dixoa. Hordun, e, ideia batzuk nabarmentzeko. Claro, egitze egin dugu pixka bat, nola esan nahi kolektibo bat euki dezakeen, edo edo nola borroka kolektiboetan aplikatu dezakegun, baino, era bat ere izan daiteken. E, e, ikusi dugu nolako bizitza eukizuen emakudimeneek, ematen du bere bizitzari eburuzitza egiten ari zela, baita ere, esaten zuena. Gero, beste ideia nagusia izango litzateke, ez da mutzea, ez? versus culpa sentitzea, ez? Normalean gure gizarte hauetan, ez? Gure kristau tradizioarekin kulpa izan da ba, mugarri eta giltzarri etako bat. Hori da. Orduan kasu honetan hori jartzen du berdian. ez? Ez da mutzea e, egin degunaz, culparen e, aldean, ez culparekin konparatu, culpa bastertu eta eta, e, eta iragana ordainduta dagoela esatea, ahaztuta dagoela, ez? Onaino iritsi da eta azkenean e, modu horretan iraganaren iraganaren arindu nahi du eta gauzan gauzak atzean uztea aldarrikatu nahi du alegia orainean bizi norgaren eta zer egin degun onarturik claro horrek irakurketa haske ditzak, batzuk oso positiboak baina beste batzuk igual ez hain eta onaino ztje estamos reflexivos hoy y reflexivas <risa> Bueno ayú ayú Atzerako ispilua Aldapaceren motorrak badu atzerako ispilua Ezin baita jakin noragoaz, nondi gatoz jakin gabe Gizmo zubabona <tusurra> narode Congrueradas de los ciudadanos internacionales. Razones de estado hacen por a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Hoy la historia. Hoy la leyenda. Hoy el ejemplo de la corrobora. y Soraya. Ahí aparece donde pase de voiture. para construir una sociedad mejor. Eso la gabiazione es salvaguarda oh, no. no memoria historikoa berreskuratzera no sé nada eskutik eso kaixo... que eh. berriz caiso gustio de caiso a la pace que son ahora que hay suitor jorge king que hizo urtzi castaño orereta se usted se no teñitas el libro de cocina tela es de gal dues a dago irte en bueno la buena cosa por ezuekin egotearekin eta bueno, ser modus bizitza ondo. Momentze ba, jarraitzen. Bizirik, da, ez da gutxi, eh. Di alguien en udara, eh, udaran geldialdea ta gero hasi ginen berriz, bakizuen genula saio batzu, eh, suaren inguruan, eta gero ba, komentatzeko, ba, ba, bai esan genula E biskataratutakoen ula egitura edo izena ba, eta mm -hmm. aldaketa bat zaun eh e, ba, zure, zure, zure saioa bai izata piska luzeagoa eta orduan ingo dugu ba hiru hiru saio bademetarik hitza egiten dugun moduan e, eta gero bat batez ere ba ikatua porque uzten dugu gaia nahiko bat mitxuak direla eta berdela denbora eta hori izango da horietako lehenengoa Eta blan, ba, bueno? Ba... Ba, bueno, eskertzekoa da, zen normalean, gaur egun e, dena dijo Azkar, dena nahi dugu e, e, pil, piluletan, bai? vale. eta hainbat eduki ezineskoa da e, geiegik laburtzea e, informazio pilo bat galdu gabe. Ordun, vale. bueno, jendea ere aspertu gabe eta aspirinak hartzera behartu gabe, ba bueno, bat vale. e, bilatzen zaretuko gean. Vale. Bueno, labuna, gaurko gaia. Ba, gaur eh, proposatuko dizuet bigarren mundu gerrara bideiatzea, baina zehazke frantziara. Eta ona hemen, ba, bueno, eh, bueno, zuek eh, segurasko ikusi dezute zin eman eh, bat erresistenziari buruz. Mm, baina bai, bai. bueno, gure garean gehiago gaur egun ezein beste, ja, oina, bai, bai, bai. baina gainera frantziar erresistenzia. Ez daki zergati, ba, bueno, desente eh, eman du jokoa zin baina bueno gaur gatoz e, bi gauza egitera, e, deximitifikatzera, hor e, orain arte saldu egin diguten e, historia hori, bai, eta bestaldetikan bai mitifikatzera, baita ere erresistentzia horren baitan, bai, batzuen parte hartzea, Ze oso oso berezia zen, baina bueno, ez du geiegi aurreratu nahi, ba datozen minututan jungo gea hori azaltzen. Beraz, gaurko gakoa da Frantzia, bigarren mundu gerran, erresistentzia e, zertan e, izan zen, e, zertan zetxan, eta gero, mitoa desmitifikatu, eta aldiz, hor hain e, ezagunak ez diren ba, erresistente batzuk, oso garasti ordaindu egin zutela bereien autua, fascismaren kontrata askatasunaren alde, hoiek ba, e, merezi duten mitoa ba, e, maionetara ekartzeragatu. Bai? No, no le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Bai, horentxe bertan iraku, entzun dezuten diskutsoa, bo, parte bada, da Charles de gol generalak mila eh, pederatzerun da berrogeian eh, ekenaren emezortzian egindakoa Londresen. Em, orduan, ba, Frantzia, ba, erori egintzan oso denbora gutxian hilabete batean eh e, lortu zuen garaipena Alemania eta hori xok e, kolektibo bat izan zen. Pentsatu ber dugu lemu mundugarrekin konparatuta han 4 urtez e, euts egin zioten frantsesak eta ez zuten alemanak lortu Paris hartzea eta hemen aldiz hilabete batean ba jendea gelditu san agoa bete horts. Ordun hemen ba, jarrera ezberdinak aurkitutako ditugu, bai? Ehonelako egoera tasok kolektibo honen aurrean eta bueno, haue da de degolek egindako momentuan vera e, e, neko bakartadien zegoen baina nolabait egin zuen itzaropena utxeropenerako deialdi bat eta bitare borrokarako deialdi bat, bai? Baina, bueno, hau diskurtu hau da Frantsia frantsesentzako mito osondia dela, ba bueno, egoazen ja e, mitoa alde batera utzita, ba e, Frantziar em, gizartean hiru jarrerak a, agertu ziren, bai? Gutxi goera bera hiru taldetan multzukatu dezakegu. Bat izan zen pasibitatea, beste bat kolaborazioa eta bestea erresistentzia eta bueno, hau frantzian gertatu zan, baina gutxegoera bera okupatutako herrialde guztietan, garai guztietan, zein, guztietan, zein, guztietan zein, hau beti zein, egertzen jarrenak. da, hori da, aldatzen duena da bakoitzaren portzentaila, edo indarra. Mm -hmm. Pasibitatea, bueno, ba, mm -hmm. jendea, ba, nahikoa zuen eh, frantzian populazioaren bizi, porro militararen, soka asimilatzea, eta gero, bigarrenik, ba, alemanerokupaziak inpozatutako baldintza gogorrei aurre, egut, aurre egitea eguneroko bizitzan gu. Gogoratu ba, errazionamindua, zegoela, kontrol poliziala, merkatu beltza, ordun, no jo, bastantetengo, eta bueno, ikusiko dugu. Pestaldetik, bai. kolaborazioa, eta hu, azpun egin behar da, Oren arte kontatu digutena, baina desente gehiago kolaboratu egin zuten frantxesak e, naziekin. hasi De, klaro. Bai, frantziar gizartearen parte garrantzitsu bat, atsegin handiz, bat egin zuen orden berriarekin. Bueno, ezitzaien asko gustatzen Alemanek izatea ordena kakotxartean jarri egin zutena, baina, bueno, tira, moldatu ziren. Eta are gehiago potentzia okupatzailearekin, ba, bueno, Frantzia kontrolatzen lagundu zioten, bai? Okupazioa denbora baterako egoera egur, bat zelakoan, bai? Eta mintza dorkau bitxiko gobernua, bitxi da Frantziako goaldeko eh hiri balneario bat, bai? Bertan e, ezarri zuten e, gobernu txontsongilo bat, eh Hemen bitxia dena da Petan, e, mariskala Mariscala, zela gobernuburua. Eta nolakoa diren gauza petan marizkala lehen gerrako eroi bat zan. Osa, kontsideratu eta zeukan bera Frantzia salbatu zuela berduneko bat Eta horrentxe ikusten dugu kolaboratzen norekin eta naziekin. nola aldatzen diren gauzak kamarada. Kamara. Eta, bueno, behemen ikusten dugu dena den, eh, kolaborazionismoa erresistentzia bezala mota askotakoa egon zen. Mota askotakoa, baina hau argi eta garbe esan, barda? Kolaborazioa ezen izan salbuespen bat, bai, agian erresistentzia izan zen salbuespena, bai, edo azkenengo unean, ja, etorri zienean aldiatuak, ordun erresistentiak arrigu, arrien azpitikana teatzen ziren, akabaiogan ganador, baina, desdelo, kolaborazioa, en fin, emotaskotakoa. Eta gero, azkenengo jarrera izan zen erresistentzia. Bueno, Frantsiaren porro militarren errealitate gordina, asimilatu ondoren, ba bueno, basegon, eh, nortzuk esiren etxipenean erori eta hal izan zuten bezin pronto antolatzen azi ziren zerbait egiteko. Zer oso garbi zeukaten baina ezin zuten onartu gertatutakoa. Esen erresistentzia bakarra egon, hau da singularrean, baizik eta hainbat erresistentzia pluralean behar da, Zer neta ezberdintasunak e, irizpide ezberdinen araberakoak izan ziren, adibidez em, ezberdintasun ideologikoak, baitugu golistak, bo, eskubitarrak zirena, baina, bueno, nazionalistak nora behit desateko, komunistak, sozialistak, katolikoak ere bai, denetareke egon zan. Eta baitare, beste irizpide bat jarduteko modua, erresistitzeko modua. Ez, batzuk egin zuten propaganda, beste batzuk ekoizpenaren sabotaia, beste batzuk ba, berein bizilagun judutarrak eskutatu zituzten edo, bueno, baki E, e lari asko botatzen zituztenean, baten bat lortzenzun botatzea paratsutekin eta batzuk ba ez da harrapatzen da jendia eta pordirto hemen dikain euskara horritikan basatzen zien beba, Komet sarearen bitartez bai e Goikotxea goikoetxe arnaniarra ba pasatzen zitula eta seguro oreri eta zela bai bai bai bai efron -e, efron pizzi, bai bai bai bai bai bai bai bai bai Hori, Hori eta gero azkenik, ba, erresistentziaren eia modu gogorrena da ba, ba, ba, borroka armatua edo ekintza zuzena.. atzio fardu din. Brizon, les barreaux des prisons Pour nos frères La haine a nos trousse Et la faim qui nous pousse la misère Ami si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place De main du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Entzun bueno, en, en berri Tsunberri da Le Chan Partizan, bueno, de da Partisanoen abestia eta frantsesak ulertzen dezutenak, ba, e, e, ulertuko zenuten, eh, borrokarrmatoreren erabateko apologia dela eta hau bueno, abesti ba, mitikoa da. Bueno, Em, izango da sei honetan jarrituko dugun ildoa, bai? Hau da, ez, aipatu egin dugu erresistentzia izan zela jarrera bat, bai? Erresi, eta erresistentzia orokorraren barruan, ba, erresistentzia mota ezberdien barruan, erresistentzia armatuan zentratuko gera, baina zehazki erakunde batek egindakoa, FTP edo frantsesesez esanda 프랑투르 repartissant, hau da 프랑코티라츠ela ketapartisanoak Eta hemen barruan, ftp barruan, zehatzago bere adarretako batek egindako borrokarmatua FTP-MOI. Ezan nahi du da frantzesez, u, u, amigre, hau da, euskarare itzulita, em, frankotiratzaile eta partizanoak, eskulan inmigratua. Bai, bueno, hau nahiko izena ba, ya nahiko izena, berezia da ba, euditzen eh? Hori da, Ordun eske gain inmigraratua izena, es gaur egun gai hori hain hormai bueno, gainean dagola eta inbeste tontakerian zuten direla gai horren inguruan, ba, bueno, zerk egiten du... E, berezi, ez, e, talde hau, FTP, MOI, ba, Frantziar Re Resistenzia Komunistaren baitan kokatutako erakundu bat izan zela nazionalitate ezberdineko pertsonez osatuta. Eta saten dugunean nazionalitate ezberdinekoa dira, e, menos franzes, <laughs> munduko ia armenia. guztiak, armeniarrak, espaniarrak, italiarrak, poloniar judutarrak, errumenear judutarrak, hungariarrak, bulgariarrak, eta barrak. Eta, bueno, bereien jarduera armatuan, bere ziki eraginkorrak izan ziren, batez ere, Paris, Toulouse, Lyon, Grenoble eta Marseian. Ordun ba, bueno, ikusiko dugu e, bitxik eri bat, nola daiteke ba, frantziaren askatasunen alde, e, frantziarrak ezirenak borrokatzea, eta norkatzilotuko ditu, ba, frantziar poliziak. M bueno, ba ftp -MOI. bueno, FTP-MOI baino lehenago MOI erakundeaz itzegin behar dugun, bai? Hau da, e, zer zan, ba, me, e, oigarre mendeko lehen eren zehar, ba, Frantziak emigaratzaile olatu ezberdinak jaso zituen, bai? E, Arrazoian itzek bultzatuta, adibidez, hazi eran ekonomikoengatik ekonomikoen zuten Espainiara asko izan ziren, Eta arrazi politikun ondoren, Espeniara errepublikaren porrotaren ondoren, baitare, eiritzi ziren Espeniar asko. Italiatik bestean beste, ba, mendia ziren, Italiar migratzaile asko, bizitza hobeago baten bila, frangentziara emigratu zuten. Bereziki lehen mundu ondoren, eta gero, hauei, gehitu zitzaien beste, beste olatu bat, oegarren hamarkada Mussolini ezarritako estatu fasistaren eh, joandakoak bai? Bestaldetikan, ba, ekialdeko europatik eta balkanitatik, ba, nazionalitate ezberdinetako pertsona olatuak iritsi ziren frantziera, batez ere jasarpen antisemitaren gatik IES egiten zuten judutarrak, bai? A, em, baitare jasarpen politikoagatik IES egindakoak nagusiki komunistak, eta kasu batzutan <laughs> komunistak eta judutarrak <laughs> berdinak ziren, edo soilik egoera ekonomiko zeil baten gatik emigratzen zutenak, bai? Bordun ikusten dezute, jende ezberdina eta frantziera jungodia. 1000tzen da aurrera armeniarrak gehitu zitzaizkien. Zen etamilaetzen da eta hogeita artean otomandar imperioak eta gero, Errepublikaturkiarrak haien Ermaniainiarren aurka egindako genodisizidioaren gandik iiessean egon ziren bai. Milioi bat armeniar e, hile gintzituzten, eta horrendokan, Turkiak ez du onartzen hori ofizialki. E, bueno, en fin, bestu, beste, bestu, po, e, beste saio baterako hecho, ematen du. Turkiak nesatea e, hile da. Bai, bai, eta bueno, estatu batuetan duela urte batzuk onartu zuten, Frantziak ere onartu egin du, egindu, eta armeniar e, komunitate oso potentea dago. Eta, bueno, Turkiak sekulakoa montatu egin du segatik, gai nahiko delikatua horrendik gaur. Bueno, ba, jende guzti hau, ba, armeniarrak, e, lehenbizi, armeniatik, ba, Siria edo Libanera iristen ziren, e, ze hauek Frantziak menperatutako lurraldeak ziren, ba, ingrater, egere e, e, bretein handia, eta Frantzia banatu egin zutenean zik ez pikot, e, e, ituna sekretuaren arabera, Eta, hori, um, palestinaren gataskarekin loturazuzena right. daukana, bueno, bahagende hau, li, Siria edo Libanora iritsi, eta gero, ba frantziara iristen ziren. Eta azken daukagu beste emigrante kopuru bat, txikiagoa, baina nekoa dirazgarria izan zen, irugarren raiz e, nazitik, ies egiten zuten, Austriar eta Alemaniarrak. Bai? Gogoratu behar dugu e, fasismoaren lehenbiziko biktimak izan zirela, itelearrak Eta alemaniarrak baita ere, ozak, bai, askotam, alemaniarrak ematen zuen guztia nazia zirela, baina ez da egia. Eta, bueno, haueko puru txikiago batean iritsi ziren. Bueno, ikusten dezute, ba, daukagu mosaiko ikaragarria eta miloika e, pertsunetazit zireten egea. Orduan, hemen, frantziako alderdi komunistak... Horren ba, aurrean zer esan zun, ba, egin zuna hor zenarketa bat, eta bueno, ikusten zun, planteatu genzun bere kauzara erakartzeko beharra, azken fina, ideologia komunista unibertzala da, nahi du sozialismoa planeta osoan ezartzea, hori eh, bueno, da bere jomuga. Eta Bueno nola egin ba, erakarri eta alderdi komunistan zein bere sendikatua zen CGT antolatzea, ba vale, osodo. baina hori nola egiten da., bueno, ba, sortu egin zuten, mira bedetzen da goita bostean ba, moe. hau da e, e, Manub Mre eskulan atzerritarra.ez Manubre et Ranger barkatu eskulan atzerritara izeneko antolakunde bat. Baina gero aldatu zuten manubge amigre. Hau da, eskulan immigratua zergati, ba, bueno, goitamak... Zerritarrak ja... Hori da, bat, ba, zeukan, bueno, nahi, nahi zuten piskate aldatu. Eta, bueno, erakunde hau, emeoi, estatutu legal bat zeukan, egoitza bat, Pariseko lafaiet kaleko ondagoigarren atarian, eta batzor de zentralak, ba, jarritako arduradun bat zeukan. Alderri Komunista barruaz hori? Hori da, hori da, hori da. Esaten zuten, ateak zabalik daude, eta bakarri bereiek egiten zuten. Eta mm. integratzeko modu hori, eta eta nola ere esan beharra dago, honela, zeharka, esan helburua, mi Alderri Komunistak egere jende hori frantzia gizartean integratzeko ba, faktoreneko garrantzitsua izan zen. Eta, bueno, ordun, em, Beraz, frantzia alderdi komunistaren barruan, hori da, etor, mm -hmm. e, ba, zegoen antolakunde espezifiko batzan, bai? Eta hemen biltzen zituzten, ba, atzerritar, ba, militante komunista ba, guztiak, bai? Eta, bueno, garrei, gogoratu garai hartan, oitura zeukaten, ba, komunista bere buruaz jotzen zutenak, ba, errialdezaz aldatzen bali matzuten, ba, juten ziren errialdera bertako alderdi komunista militatzen zuten, bai? Mm -hmm. e, bueno, oitura hori zegoen. Bueno, orduan M2ren barruan, ba, taldeetan antolatzen ziren, bai? Azken finean praktikotasuna ere bilatzen zuten, bestela hori, ba, izan daiteke eko komplikatua. Eta, bueno, zer egiten zen, bueno, ba, etorkinak haien lan eskubideen ezagutzen laguntzeaz gain, ba, praktikan, frantziar, e, esan bezala, em, frantziar gizartean sartzeko papera bete egin, egin zuen, erakunde hau, eta esan helburu zuzena, eta etorkinak egineetan bertako izkuntza eta kulturaz zer gutxi baitzekiten, ez? Eta, noski, haber... Frantziaera iritizien migratzaile masa guztietatik noski guzti guztiak ez zuten bukatu aldealde komunistan, noski pa, bakarrik parte txiki bat, baina aiipatu egin behar da parte txiki hau rol garrantzitsu bat izango zuela, rol politiko garrantzitsu bat, zen eta adibidez kalkulatzen da mila aderatzenun dageita meretzean bigarra muu garraziko dela, ba hemen migratzaile Frantzian hiru milioi inguru zirela ba euskarriko populazio baina geiago <risa> eta hietatik 300.000 frantsiar erresistentzian modu zuzenean edo zeharka parte hartu zutela bai? eta haien artetik 50.000 inguru armak eskuetan, osak gutxigo era vera emigratzaile guztien ba uniko amarra, edo, erakarri egin zuten alderdi komunistara. Vale. Bueno, hau esan da, beste elementu badago, eta da, Espainiar Gerra Zibila, 2012 da, ogeita, ogeita masei, ogeita meretzi barkatu, izan zela Lehmundu Gerraren ba, ataria. Eta hemen, ze ba, gertatzen da, beste elementu bat nazioartekoa, oso oso garrantzitsua, zeren eta, bueno, ba, nazionalitate askotako, ba, milaka pertsona parte hartu zuten. Baina, Errepublikaren alde, Brigada Internazionalak, idatzi mm. egin zutela, mm. nahi ustez, historiako pasarte ederrenetakoa, ze Bé. hartu behar da erabaki hori, oza, sea, ez du dezautzen herrialde hori, baina banoa area, e, fasizmaren kontra borrokatzera. Eta, ekerostik Bai, bai, bai, bai, bai eta gainera ez daki dela, itzuliko nahi edo ez, baina jende hori, benetan juan egintzen eta hasieran gainera e, izan zen zerbait espontanioa, gero bai, hartu eta forma amantzioten, gero ere, esan beharra dago, Frankoen alde ere egon zirela tzerritara. Ke, hori baitare aiipatu behar da, baina bueno berera internazzionalistatak ba, bueno, hemen izango e, izango dute zeesan asko baitare gero erresistentzia frantsese. <mulio> Bueno, entzun dezute no pasaran eta abestia zen Jugoslaviako brigadisten abestia. E, Enttzule gazteenentzat azalpena Jugoslavia ez da existitzen, E, izan zen Balkanitako e, e, errepublika bat hainbat herrialde e, batzen zituena sekulako epopeia e, bizi izan zuela bigarre mundu gerran arian, egunen batean horri buruz eritzen zakegu <risa> ze, ze nosakomulea el trabaho <risa> eh? <risa> eta bueno baina entzun dezduene gutxienez zer bokroatan abesten zuten baina no pasaran uste guztiok uelurtzen e, genula interbrigada ere esaten zuten bueno Ba, MOI, MOI MEOI erakundea militatzen zuten migratzaile asko bere sentitu zuten Espeña-republikaren causa eta fasismoaren kontra borrokatzea, eta Espeña-era ziren fascismo ara, aurka borrokatzea. Aietako asko, jadanik ezagutzen zuten erregimen fascista bat, adibidez, italiarrak, edo nazional-sozialista bat, alemenearrak edo austriarrak, edo erregimen filofasista bat, es? Portugal edo ekialdeko Europakoa hainbat gobernu ez, Eta ondorioz, ba, politikoki motivatuak sentitzen ziren. E, e, Espainara joteko. Espainitik atera zirenean errepublikaren porrota izan zela eta ba, frantziara abiatu ziren. Batzuk kan bizi zirelako lehendik. baina beste batzuk jada ez zutelako nora joan ez, e, alemaniarrak alemaniaarrakan ezekiten e, e, Nora Juanan ondoren. eta bueno, guztiek modu argian ikusten zuten hurbiltzen ari zen ba, bigarren mundu Gerra eta epatu behar da, Espainatik itzuri ziren borroka esperintziarekin, armen erabilpenarena eta disiplinaren ezagutza batekin. Hau eh? oso garrantzitsua izan zen. Jugoslavia nadibidez, ba, eh, armada partizanaren elitea, izango dira justo eh, Espainiako gerran parte hartu zutenaz, eh, sekulako bagajeareken jontzian. Ez? Eta, bueno, ba, bergadizta asko, konzentrazio ere sartu zituzten, ba, gurzekoan, adibidez, Euskaldun asko Euskal, onziela, ega. pabetik urbil, frantzeko egualdean, eta hal izan zuten bezein askari ez egin zuten bertatik, ba askotan ba, alderdi komunistaren e, laguntzarekin eta mugan, jendarmeren filtroa igaro zutenen artean, ba, asko klandestinitate bizi bizizan ziren, eme oiren laguntzarekin, agiri faltxuak emanez eta bere zerbitzura jarri zituzten. Eta honela, ba, erizten geha, karo, e, Gerra Zibila hogeita meretzian bukatzen da eta hogeita meretzian hasiko da bigarren mundugarra. Ordun ben hementze ze da. Eh de eh batean, eh Alemaniak inbadituko du Polonia eta bueno, Frantzia eta Inglaterra deklaratuko dio te guerra baina nahiko pasibo egongo ziren, eh ezzekaten oso garbi aurrera egu, egin edo ez eta oso garbi zeukatenak alemania ziren, eta, bueno, beriala eroriko da Alemania, gero Norvegia, Danemarka, baina alata guzti zere, nahiko pasibo gelditu ziren oro har esan da, e, breteinarrak eta frantxizak. E, testunguru honetan, zerbe gertatuko da, nahiko esan eta izan zen em, itun kontranatural bat, hau da, Alemania-Nazia eta Sovietar bat azuna, bai? Eta... Bueno, zergatik, bueno, hau oso eztabidagarria da, batzuk esaten zuten Stalinen e, traizioa, baina bueno, eh, beste modu batean ikusten dute ikusita nola Espainia abandonatu egin zuten, bai Frantziak eta bai Inglaterra, nola abandonatu egin zuten Austria ze Alemaniaren esku erortzen utzi zuten, Etiopia Italiaren esku erortzen utzi zutela, Tjekoslovakia proposatu egin zutela, eh, Soviet Batasunekoak Ba, defendatzea Txekoslovakia utzi zuten erortzen are gehiago Polonia parte hartu zuen Txekoslovakiaren egoita mazortzean izan zen inbazioan Zati txiki bat kendu egin zion eta gero berreik izan zen inbadituak Orduan hartu zuten erabakia izan zen bereien eh, oso garbi zeukaten denbora kontua zela eh, alemanerekin borrokatzea Eta bueno, denbora irabaztea, nola esateko Baina jarraitzen zuen, jende gehienaren ba, neko antinaturala izaten. Eta, bueno, zer gertatu zan honen aurrean, ba, jarre azberdinak izan ziren, ez? Ba, MEOikoa txarritarren artean, batzuk zuzena iruditu zitzaien oso disiplinatuak ziren, baina beste batzuk gaizki pasatu zuten, ze naturaen aurkakoa iruditzen zitzaien, ez? Edo nola... Ba, Itunark, ba, komunisten eskuak lotu zituen. Bai, eta, bueno, em, Alderdi Komunistak ba, gainera Frantziakoa, Alemaniak eragindako gerra gerrenperelistatza jotzen zuen, baina azion leporatzen Alemaniari erantzunkizuna baizik eta britainer imperialismoaren erantzunkizuna zela, osea, neiko muy argumentos cogidos con alfileres, baina diplomaziak agintzen zuen unia horretan, bai? Es el episodio en que una de las grandes potencias con UK sería comido como unas papas francesas La Wehrmacht enfrentando al ejército anglo-francesco La Bitzkrieg marcaría un antes y un después La tensión entre Francia y Alemania se desata Desde que alemanes se anexan Austria y Checoslovakia Mientras en España los sublevados ganan Con la ayuda italiana y una mano alemana En el oeste el hierro invade y parte a Polonia Los de la Commonwealth esto es guerra Pero no apoyan con la guerra de broma Alemania se despliega por el norte De tomando Dinamarca y Noruega En el 40 tienen presente el detalle De la humillación impuesta con tratado de Versalles Querían vengarse como en el 14 Y proceder diciéndolo Recordarás como si fuera ayer Podía atacar a Francia por tres sitios diferentes El primero su frontera Pero sería ira por muerte La línea Maginot con búnkers y trincheras Muralla infranqueable para el que viniera de afuera Lo segundo repetir Lo hecho en la gran guerra Invadir por el norte y entrar por frontera belga Y lo tercero por el medio en el bosque de las arderas Los aliados juraban Con sus tanques ahí se quedan Así que se preparan en la frontera de Bélgica Pero el Reich avanza con táctica estratégica Toma Países Bajos y a Bélgica Aquí estoy Y finta distracción ¡Ataque a Magino! Lo que no saben es que era actuación pura y dura Ese error fatal les va a pasar factura Pues sin problema pueden cruzar bosque con Panzer Y encima en el cielo aparece la luz UAFE Bueno, ba, antzun dezuta entxe bertan oso, oso laburpen egokia, bai? Ba, bueno, kontua da, Frantziak eh, dekla, gerra deklaatu zion, ire hilaren iruan eh, alemaneari, baina zan bezala, neiko pasiboak egun Eta, bueno, ziagertatu zan, migratzaile asko, ba, Frantzian armadan borondatez hartu egin ziren, zeurertzen zuten, harrerako ba, ba, aberri hori defendatu behar zutela. Bai? Baina gero, ha mila behatzen da berrogeian, gogaratu hilabete batean, irabazi gintzua Alemania, ba, mekaineko porrotaren ostean, gehienak desmobilizatu zituzten, eta Frantziaren okupazioa ba, hasi zen orduan. Baina, ba, gogaratu, aipatu berri dugun e, Germania sovietaritun hori, Ba, bai, inbeditu zuten Frantzia Baina e, komunistak sentitzen ziren ba, e, Oso disiplinatuak ziren e, Sobiet batasunen erikiko Eta itun horrek ba, bueno, Lotzen zizkiela eskuak bai, Beraz itxun behar zutela Benetan resistentzia Aktiboago, aktiboago bat egiteko Baina bueno, asko sentitzen zuten Denbora kontua zela Estanda egiteko Alemania eta Sobiet batasunen artean Bitartean Segertatuzan, bueno, ba aurkako lehen aurriak emant eh, ziren 1940an eta 41ean eta bitxiko, hau da Frantziako gobernu kolaborazioistak baia ja, 1940 berrogeiko urrian Judutarren aurkako lege sorta bat egin egin zituen mm -hmm. eta hause eh, urrengo urteko ekainean, 41eko ekainean gogortu egin ziren, es Judutarren estatutua promulgatu baitzuten. Eta, bueno, zer egin zuten, ba, daguneko, mirabetsen da berreugita bateko maietzaren amalauan, boz mila judut zituzten, haien familiarekin batera, Parisko ekialdeko gimnazio eta kirol zentru batzuetara, bai? Hauek, ba, bueno, zuten sumatzen, sarrazki ere mutuera deportatuko zituztela.. bai? Eta bueno, jazarpenak dena den goia jo zuen hurren urtean ustaileko Utailileko sarecada handian, hoi deitzen diote, ba, Parisko neguko belodormoko sareka e, da, hamar mila pertsona baino gehiago atxilotu egin zituzten, e, aurrak emakume gizonesko, zahar enfin, eta dena judtarrak izategatik aipatugin behar da. E, bueno, naziek que eskatzen aurrak ere atxilotzeko, baina frantzizak, e, bueno, borondatez e, e, atxilotu egin zituzten baitare. E, e, ordun, se emocionaron, ¿no? E, pues sí, e, e, e, e, ba que eso. E. Ordun eh segertatzen da, ba, judutaren aurkako sarekada ta deportazio hauek guztiak, ba, sortu egin zuten ftpm beste militante profil bat. Hau da, gazte judutarrarena, ¿bai? Ordun, orrun arte e, a ikusten dugu nola batez ere ba eh e, brigada internacionalisten e, profila de Euskagu, hemen ikusiko du gazte jodutarrak, hauek ba, txiri pasaien zenidekin batera deportatuak izateaz libratu zirenak eta Alimena okupazio armadaren aurka mendeku hartzea erabaki zutena. bai? Militante clandestino motaune en el Carbizitza brigada internacionalisten betenoneekin edo alderdi komunistaen ibilbide luzeko militanteekin ezen beti arraza izan, bai? Ordun Bueno, ikusten dezute, bi profil ezberdinak. Erresizan, profil berriak. Horri da. Betiko... Horri da, sekaro, gazteak ziren, eta bueno, hube bat ez ere, ba, e, e, bultzada ideologikoa baino da, mendeku pertsonal bat, hartzeko motivazioa zekatela. Horri da. Bueno, orduan lehen erresistentzia ekintzak, ba, emango ziren, naiz eta teorian, alderdi komunistak argi berdea ez eman, Bai, baina, bueno, e, jendea e, bueno, beri iritzia dauka, ta lehen biziko, eta lehenbiziko ekintzen individuak eta egin ziren adibidez, semotakoak ba, ba ziren kartel batzuk jartzen zuten alemaniar soldatuaren konfiantza izan ba, dufail izeneko kokaluku eta naho ziren kale garrantzitsuen bidegurutzetan kokatutako platafarma koniko moduko batzuk, bai? Mm -hmm. Bertan kartela jartzen ziren ba, oie isua ematen ziren edo eta, bueno, e, alemaniar zidetzitako sinale lur Horreira botatzen zituzten, hau da, ekintza simbolikoak, baina ezin duzu ezaiestu jendiaren e, sentimenduak. Eta hamentxe, agertzen ba, da, e, haber, e, Frantziako Alderdi Komunistak, mila betzen da, hogeita meretzi tikiabazukan e, antolakunde berezi bat, bai, organizazioa espezial. Zertarako ba, pizkat e, bueno, e, alderdiko ekitaldiak ba, besteko, fatzen erasoen ba, aurrean, hori da, eta hauek ere... Ba, barneko segurtasuna eragetan. Hori da, hori da, eta hauek eh. ere, bueno, ba, lantzikinak ere egiten zituzten, ekintzaren bat, edo beste egiten zuten, uh -huh. baina bueno, hor bat egon nukleo bat, bai? Mila betzen dira urritik aurrera egitura entulatuago eta disiplinatuago baten abiapuntua izango zentaldiago, bai? eta, ja, mila berretzen da berroita bateko urtarleatik aurrera, Parisko Eskualdean, ba, Xabil eta Saint-Germainen lei bazoetan trebatzen aziziren, ba, lergailuak lortzen hasi ziren edo em, ekaineko gudatzeleietako materiela berreskuratzen porsiakazo. Ordo, nemen guztiak ikusten zuten Leisterio berandu bukatuko zutela Alemanian kontra borrokatzen, bai? Oh! Bueno, la srtch ¿Eh? ¿Eh? Son las cosas del directo, queridos oyentes. Bueno, ¿Eh? vaya. ¡Atención! Ciudadanos y ciudadanas de la Unión Soviética" Zivotne 4.30 Bezziakaba abyeblenia baini Entzun dezutena da, mila e, behetzen da berroita berteko ekenako geitabian, e, Sobiet Batasunako biztanle guztiek entzun zuten Mosku irratiko abisua, non esaten zieten Alemanen naziak Sobiet Batasuna inbaditu gintzula Eta e, bueno, e, bereek esaten duten bezala e, aberri guda hondiaren hasiera. Mm. Ordun e, zergatik aipatzen dugu hau, ze, bueno, paralelosikoki, ba, inbazio honekin, ba, frantziar edo emigrante e, komunista asko ba, lasaitasuna la sentitu zuten Auzar sentitu zutelako ordura arte eskua lotuta izan zituztela eta orain bai ja kontra, araz kontraesanak entusi. Horira kontraesanak besagar kontra tu eta orain bai benetan go, ez gorputzak eskatzen ziena mm. gorputzak eta burmuina hau da nazien kontra borrokatzea. Ordun mm. sobil Basuneko alderdi Komunistako okupatutako herrialdeen alderdi komunistei borrokarmatu asteko agindu zienen. Bai izaea hau ere Jugoslaian usteiraen hiruan hasi ginzan horresegaikan. Eta bueno, e, hori applikatzen ba, hasi ba, ziren e, e, Frantziako alderdi komunista. Baina hau zen bat batean hasiko sekulako borrokarmatua baizik eta denbora ere beharko dute. Mm. Errez dauneko zudan? Ez, usan, Hori da, da. Ja, e, nola baita, Aretzen. etxeko lanak egina zeuskaten eta e, gauza hainba gauzak aurreatuta bazitusten. Uh -huh. Baina, bueno, nahi dut baita ere azpin barratu resistitzeko modua nit zeudela, esate baterako horrena aipatuko dudana, mila betzen da berrebitabatean, Arthur London, Gerard, Txekiarra azela, Brigada Internazionalen Veteranua azela, bera zen e, FTP-EMOiko ardura aduna. bai, hauze, mila betzen da berrebitabian atxilotua izan arte. Eta, bueno, zer egin zuen? Ba, bueno, ba, antolatu egin zuen LAN Alemaniarra izeneko ekimen bat. Hau da, helburua izan Bermak, Bermach da Alemaniar Armada adora gabetzea, hau da morala e, hautzea. Eta nola egiten zuten? Ba, egiten zutena izan soldadu, e, soldadu Alemaniarekin zuzenean jartzea eta nazien aurkako propaganda eginez. Baina un nola? Ba, alemaniarra hitz egiten zuten emakume gaztek egiten zuten. Arremonetan jartzea arraza izan, nahikoa zen bineska, Alzasia edo Lorenakoak zirelaren plantak egiten zuten, baina izango ziren errumaniarrak edo tsekiarrak edo mm -hmm. edo alemaniarrak eta azten ziren soldadu alemaniar baten onduan metroan itzigiten alemanieraz eta orduan ba, nola nolabaiztan gombite bat, ba soldadua bereekin itzigiteko eta behin ja, e kontaktuan jarrita, ba, iristen san momentu bat e E, azten zi, zitzei edela ba, itsekiten ba, geizki ba, nazismoari buruz eta bar eta bueno. Gehienak, ba, itzordu bat edo biren ostean bertan bera usten zuten. Bai, ja, ba, usten zuten. Baina, eipatu egin behar da, ba, Estalingrado ondoren, hau da mila betzen da berrogeitairuko e, e, urtarleen ondoren, izan zela nazia lehen biziko, da, nazi, lehen biziko e, porrot serioa, ba soldaduak ba nazio propagandarekiko nahiko asko arberarrak izan zirela, bai. Eta bueno, aipatu ber da, e, modu honetan hainbat informazio lortu ahalb zituztela adibez Irmamiko, M oikoki de Arrumenarra, en Escau, ba berak esaten zuen ba fusilatzen zituen konpainia baten soldaduekin harremanetan <coughs> jartzea lortu zutela eta haien biterte serioltzara zigortutako batzuekin kontaktatu zutela. Eh aregeiago soldadu alemanerak Haien kidei lapurtutako armak lortu zituzten baita batzutan, eta, bueno, mikoren adabera milabetzen da berroita lauean e, udaran Parisen altzamendua gertatzerakoan koan gutxienez alemaniar bat barrikadeetan borrokatu zuela ba, frantxesen ondoan. Bai. Bueno, ikusten dezute, ba, bueno, lan hau egiten zutela propagandata hitasia baitare, ere marka dela kasa baita ere alderdi komunistaren baitan eta hauek ba bereziki egin zuten pariseko ehunkintza sektorean se oso kontra esancorrazan Judutar pilo bat lan egiten zuten, eta nore, norentza lan egiten zuten Alemanian armadaren txaltze beroke, flagrake, bueno, Sovietar bat asunean, eutzez e, hilzen ari zirelako. Oh. Bueno, ba, hemen txe, engin en txaske sektorean, gazte, gazte komunistak judutarrak batez ere, um, esku banaketa, prentsa klandestinua, langirin artean agitazioa, eta egiten zuten, eta bueno, ba, frantziar poliziaren... Eta errepikatzen du, Frantziar poliziaren eskestaporen <laughs> e, ba, lehen zareka dan berroita guru gurua zituzten. Baina, bueno, ja, lehen sabota iserioak gertatuko ziren, eta hementxe ementxe ba, daukagu, ba, Konrado Miret-Must Luzian e, ez izenaduna, ba, e, bera sortu egin zituen e, Organizazio e, Espezial Mioiren Talde Armatuak, eta hause katalana zan, bere anaia Jose ba, pezukeko idazkaria izan zen, eta, bueno, Konrado, eh, Konrado mire, eh, Armada Respublikarreko komandantia izan zen, eta, bueno, gero iase gintzun, frantziara, eta, bueno, Espetxean ehonzan Pariseko laszanten eta ES egitea lortuzun, klandeststin niiteatera pasat eta saotaai operazioak antolatzen hasi izan eta milatzen da berrogeita bateko aireileak adibidez aipagarria da ze alemaniaar Estatu nagusiaren ibilgailua konpontzen zituen garaje bateri zu eman zioten kalti handiak eraginenez. Conrado mm. bueno, mila betzen da berrogeitabiaren aan Bueno, eh, azaroan barkatu, berroieta bateko azarean atxilotu trum, ta, trum. eta berroieta abikoa perilean torturapean hile gintzen eta bere gorpua baino ze hilerriko hobi batera bota egin zuten. Orduan, mm -hmm. ona hemen bat katalan bat, ez? Mm -hmm. Baina, bueno, noiz iritsiko da lehenbizu ekin tza armatu, ba, alemanearen kontra. Baina, iritsiko da nahiko berandu. Emilia betzen da, berroieta bateko abustuaren hogeita batean. Hau da... Zergatik, ba, militantek zeiltazunak zituzte la, ilketa odo lotzean onartzeko, bai? Eta, bueno, behar dut, Pierre George, Fabian Koronela, Koronela bezala ezaguna izango zena, brigadista goia, por zirto, zitun, ba, antolatu gintzitun gazte komunistak eta bataillon dela junez edo gazteriaren bataioiak, bai? Izeneko taldeetan. Eta ikusten zun, garrant, nahi baldin bat zun gazte horiek ba, urratza amatea eredua eman bartzula. Ordun Orduan e, itzordua jarrizien... E, abuztuaren horieta bateak, eta bak bez, e, metro geltok irakuan ziren, Parisen eta bueno, e, txiripaz, itxasarmadako ofizial batekin topo egin zuter, Moser izenekoa, eta bertan, ba, pistola batekin, e, tiro egin, eta Moserile egin zuen, eta korreka tira ziren. Orduan, izan zen, guztien dut zute, guztiz, ber, ba, harrapatzen dugun lehenbizikoa. Hmm. Bai, eta hau izan zen, lehenbiziko aldia, ba, egin zutela, eh ekintza bat e, e, alemaniar bat hiltzen e, osea esan duzu e, zagatela itentsitutzen ekintza piztazen gara osua ematea gausakola baina mendikan Ezudenekin ekintza horira urrats hori, hori faltazitzaileen eta bueno ikusten dugu ba, jo, zer gehiago ni duzu zure herrialdea dago okupatuta e, eta ber guztia eta lata gusti sere bueno vai. hau ere da señaletarra dira ezten du pertsona direla kontrasanekin eta jopea es dela naturala beste pertsona batiltzea baizik vai. eta baina bueno batzuetan beharrezkoa da honelako urratsa matean Mm -hmm. orduen ja hortik aurrera ba bueno eh ziren ja ekintzak egiten eta 1951ko urrian banante zen kart otz e, teniente coronela e, ilegin zuten eta bueno claro e, honen e, ilquetarengatik ba alemanarrak 48 baitu hartu egin zituzten eta fusilatu egin zituzten Naiz zutena zan jendea, erresistentziaren resistentziaren kontra jartzea, mm -hmm. ba, esan ez bueno, gufu ziratzen ditugu, baina ez que erre resistentziak hilketa eh, bat du eta bueno, hau kontraesan ugari sortuko ditu. Mm -hmm. Bueno, hor ekintza hauek egin egintzituztena, bataion dela ionezekoak, gazterearen batailak izenekoak, hau nahiko bitxia da, ez? oso gaztiak ziren. Izan ere, harrapatuko ar dituzte, e, hogeita sei militante, komunista, Eta bat, André Kirchent amaboz urte, urte zituen. Amaboz uh -huh. e Karl Carl Schoenjar eh, alemaniar zela, por cierto, amazazpi urte zituen, bai? Uh -huh. Eta Simon Schloss horieta bat urteko poloniara. Hau ere, nahiko bitziak egiten zait nola Frantziako alderdi komunistak nola onartu zezaken hori? Osea, uh -huh. preso asko zeuden armadak bueno, e, konzentrazio ere muetan baina brigada internazionalistetako eh veterano asko bat zeuden. eta Baera. hor ba hauek izan ziren eman zuten lehenbiziko urratsa en fin kontua da aprobetxatu genzute alemana kause eta kimikaren etxean mesón dela simi, epaitu egin zituzten Parisen bai ta inkuso grabatu egin zuten eta erakutsi ez eh? bai ikusi nortzu dia eh, jututarrak eta aurrak ez eh? hau da erabiltzen dutena aleman herrin kontra por cierto Gizonezkoak fusilatzen zituzten eta em, em, emakumemezkoak aldiz guillotenarekin mozten zieten burua. Puh. berizkita hori egiten zuten. Uh. bai? Em, bueno, ge Frantziarrez erresistentziaren barneko eztabaidak e hau sortu egin ziren, bai. Orduan, hemen bi jarrera nagusia aurkituko ditugu, bat, alde batetik golizmoa, digol generala, eleno ikusi dugu, ingaterran zegoela, antolatzen, eta hauek esaten zuten begira, ez du merezi e, ekintzak egitea, E egunaren zai egonbergea eta prestatu, bai, aliatua frantzia askatzera iritziko zirenean, altzamendu nazional handi bat e, antolatu, bai, orduan, e, antzua da, ba, ez e, borrok armatuan aritzea, bai, Eta, bueno, eganera, okupatzen errekzioa, provokatzea, ekarriko duena da baituak e, fusilatzea, errepresioa, eta bar. Orduan egin behar da prestatu, eta aliaten, aliatuen alegin alagundu, bai, adibidez, intelligent service, e, informazio eman, eta bar. Eta hauek, ba, aliatuek, bidal egintzieten, paratxutekin botata, gerra material asko. Aldiz, alderdi komunistanen jarrera, saten zuen, ba, borroka bitarteko guztien bidez hasi berdela, ja, hemen, orain. Eta, bueno, zergatik, bueno, ba, naziek ezarritako nazien ordenaren ukazioa suposatu badula. Eta mm, haien politikoki sendotzea saiestu egin bertela. Besteela, kolaboriazionismari ba, bidea libre usten zitzaionez. ez? Mm. Eta bestaldetika nire usten frantziaren herriaren morala altzatzea ekarriko zukela. Eta gainero, beste arazo bat, praktikoa. Bai, altxamendu nazional bat nahi duzu, baina nola trebatuko dituzu zure militanteak, benetako gerran alde aurretik ezbaldi madu da denean. Orduan. Bai. Ha, hauek igusten zuten, ba, alderdi komunista bere kabuz moldatu behar izan zun. Eta moldatu zan, nahiko sekulako perkaritatean, eta hauei ez zieten bidali, beste ez bezala, e, gerra material, ba, sofistikatua eta bar. Or, baina, bueno, esan behar dago... E, Bi jarrerek ba, elkar bizi izan zuten tirabiraskoekin, baina nolabait guztiek ulertu zuten elkar ulertzea behartuta zeudela. Hau adibidez... Ose, errespetatzen bueno, ziren behar inartu. Bai, ba, Naiztaz ba, egon igualadoz eh, zebotekin, da. bintzat, bai, errespetatzen ziren. Bai, hau aipagarria da zen eta Grecia yugoslabian egontza o sea, nazien kontrako gerra eta gainera den gerra i, zibilua den den berreien artiko, artean. Bintzat, no? bai, bai, bai, bai, bai, hau, e, frantziaren e, alde jarri m, aipatu ekin behar da, buze, bai. Mm -hmm. La lucha es muy dura. No solo hay que luchar contra el hambre y contra la tiranía. Hemos de luchar primero contra nosotros mismos. La ocupación, cualquier ocupación en cualquier país, es posible solo porque estamos corrompidos. Bueno, ba, ikusten dezute, ba, ya eh, lehen biziko urratza ematen dutela borrokatzeko, Eta, bueno, da, etxaiak ere lehenbiziko kolpea represiboak eman zituela. Eta resistentzia komunista berrantelatu behar izan zen. Orduan, lehenbizikoak goratu gazte komunistak izan zirela, oso oso gazteak, denak harrapatu, e, fusilatu eta bar, eta horren ba, beste olatu bat izango da. Eta mentxe, izango da, ba, oskoz moduz serioagoan, ba, FTP-MOI, ba, batzorde militar nazional bat e, izango du, eta, bueno... Hauzea, a, e, sortu egintzen, 1800-da berrobitabeko udaberrian, bai? Mm -hmm. e, bueno, e, ipatu egindugu Konrado Milet-Must, bai? Beri izan zela hasi eran, lehenbiziko saboteiak egin zituena, beri izan zen e, buruzagia. Baina, harrapatuta gero, ba, noro ordezkatuko zuen, bai, Parixen, FTPM oiku buruzagia, Boris Holban, judutar Rumaniarra izango zen, bai? Beda izango zen e, e, erakunde honen arduradun militarra 1942ko udaberritik 1952ko ustailarte. Eh bueno, no lantolatsen san e, FTP M2. Bueno, bazuen ba e, antolaketa nahiko interesgarria, horren ikusiko dugunez. Em FTPMoi baseukan arduradun militar bat, arduradun politiko bat eta arduradun tekniko de logistiko bat, bai. Kasu honetan ba izena jarriko dizkegu Boris Holman errumaniarra, zan eh, Pariseko FTPMoiko arduradun militarra, e, zebera, sebera baseukan sprintza militarra espetxean egundakoa zan eta bandestinitatea zuen. Em Joaquin Olaso Valentziarra e, izan zenhen bueno, e, laguntzaile politikoa, Ararduradon politikoa mm -hmm. eta Ararduradon teknikoa karrel estepka txekiarrra izan izan zen. bai. Mm -hmm. Eta hauek bueno, nola antolatu egin zuten FFTPOi Parisen. Bueno, ba, lau borroka destacamentuetan bai, Destaka, eh, hauek ekintzak egiten zituzten ekintza zuzenak eta lehenbiziko destacamentua Errummaniarazan Errumaniaarrez osatua hogeita hamar lagun inguru osatzen zuten Den, Denak erruman. bai. bai. E, bigarren destacamentua ba nazionalitate ezberdineko jutarrez osatua berroge e, kide ziren hau oso aktiboa izan zen. Hirugarren destacamentua bate zer Italiarazan berrogei bat lagun, Laugarren destacamentua mistoa. hemen bulgarriarrak, zeuden, txekiarrak, hungariarrak, espainiarrak, armeniarrak, eta hauek, ba, espezializatu egin ziren trenak herrileatik ateratzen, bai, berrogei lagun inguru. Gero aparte, sortu egingo da talde berezia, hemen hau zan lagun inguru, em, mila betzen da berroite aurrera, eta hauek zertarako antolatzen ziren, ba, ekintza ausartiak egiteko mm, zailak zirenak eta esperientzia handiko kidez osatzen zuten. Mm -hmm. Eta gero e, aparte izango dugu informazio zerbitzu bat, hogei bat lagun e, osatzen zutela eta zerbitzu medikua baitare, hamar bat zendagileez zen osatuta. Mm -hmm. Ordun guztira Parisen e, Paris osoa hartuta, Parisi eta inguruko eskualdea, FFTPmi ba, ohi hiruroita boskide zituen polizi frantzia, frantziarren arabera eta hirurogeita boskide haueetatik berrogeitasei militante iraunkorrak ziren hau da jarduennaldi osokoak bai. Eta aien hartetik berrogei borrokalari armatuak bak zirela. Bai? Mm -hmm. Baina, bueno, a ber, kontuan izan behar da, hau da teoria. Bai? Mm -hmm. Adibidez, esaten maldimada lehenbiziko ez destakamentuan ber, ogeita markide osatu zutela, ez du esan hori horrela etengabe izan zela. Eh? Baina, batzutan, ba, gehiago edo gutxigo gu izan ziren. Mm -hmm. ba? Batzuk guzten zuten borroka armatua, ba, bueno, eriotza doa txiloketa esen arrazuiren baten gatik. Mm -hmm. Bueno. Ezan bezala, e, destako amendu bakoitza aldi berean bazun bere arduradun politikoa, militarra eta teknikoa. Eta seiatzen ziren, beraien bera, e, laborategi, dotaier propioak izaten. Eta, bueno, partiziano bakuitzak as, arau klandestino oso zorrotzak zituen, bai? Borrok armatutik, kanpoko presonekin harreman oroeten behar zuten, ez ziren taberan jatetxeetan ibili behar. Ez zuten bizitza soziala behar eta hau karo, oso zeila zan, ba, oso gazteak ziren ari, arestian aipatutako gazte judutarrekin. Mm. Bai, hau ba, gaztea ziren eta horlako arauak ba, oso zeila e, zitzaizkien aplikatzeko. Ba, karri bizi behar ziren, ez ziren haien elbide legalean bizi behar, ez zuten merkatu beltzean erosi behar, eta ekintza armatu bat egiterakoan ezituzten haien nortasunagiriak soinean ere man behar. Menetakoak ala faltzua, kauda ez zuten armarik soinian eraman behar ekintza bat egiteko ez bazen. Eta bi ekintza eginda, agindutako arduradunari normalean emakume bat erabilitako arma edo armak eman berzizkioten eta tiro egindako balako purua esan berzizioten baitare. Bai. Ordun, eh, militante klandestino guztiak kire iraunkorrak ziren. Hau da, soldata bar jasotzen ba, zuten. Claro, eske esa tempadiazu eh, merkatu beltzera, ba ordun alternativa bat eman berdiozu. Ba, ba. ba, ba. Baina ainzan altua ba, bizitzaren eh, kostua, mira da da 43 ba, bi ba 2300 frankoko soldata jasotzen zutela, bai? E, baitare, udaletxe eta miletante frantxezek lapurtutako likadurako kupoiak ere ematen zizkieten eta, bueno, gero, kide bakoitzak moldatu behar eskutalekoa bilatzeko lagunen edo zeniden etxeetan erakundeak FTPMOik argirifatxoak ematen zien eta, bueno, baina, tentxio oso ondia jasaten zuten edozein momentuan atxilotuak izan zitezkeen Eta epeluzera ba, guardia jaistea eta harreman etendurai daukuen eta klandistinitatearen arauak beti ez arrespetatzea ekarri zuen. Bai. Orduan, ba, bueno, gizakiak ziren azken finean ez, eta batzuk gainera oso-oso gazteak. Eta hemen, bueno, ipatu egin behar da emakume askoen parte hartzea, ba, bat ez ere, ba, emakume asko parte hartu zuten bereziki bigarren destekamentuan, hau da e, nazionalitate esberriñako judutarrez osatutakoa. Izen propioa badira, Elen Kró, Ankarstiger, Taipka Klosterski, Maris Cameltior, Olga Bansy eta beste batzuk. Emakumezkoen inkargatzen zitzizkien lanak ba, nagusiki artekaria, hau da enlance, bai, mesularia, 15 armatuen aurretik eta ondoren armak eta giria garraietzea eta gordetzea, informazioa azpiegitura Bueno, ematen gutxi dela, baina nah, Paris bai. okupatu batean, kontroles bai. joseta zegoela, jutea e, e, poltsa batekin enkerran adaz beteta, ba, adoria bai. izan behar da, eh? bai, bai. eta sekulako autokontrola. Eh? Eta, bueno, e, kintzarmatuetan parte hartze zuzene izan zutenik, ziurtasunik ez dago, bai? Bueno, e, adibide bat, mila behitzen da berroita biko ireileak sortzian, Ellen Crow, judutar poleniarrak zarekada batean erori zen. Pog de Orleans, metro irteeran, ba, poliziek bere ireki eta barazkien azpian, zazpi eskuko granadak aurkitu zituzten. Bueno, bere txera eraman zuten miatzeko, eta helen, erresistenziako artikare guztia bezala, Bartizano asko non izkuitatzen ziren bazekien, eta bera bazekien torturatuko zutela. Ordun, torturapean izenak izena eta beste batzuk esatzilotzeko bere txera joaten baziren, Ba, beraz zuten polizien deskuidu batean Helen eskuak lotuta zitula bere etzeko leio bat ireki eta bota egin zen laugarren solairutik. Orduan ikusten dezute ze puntudaino eramaten zuten borrokatzeko ba erabakitasun hori, ez? Eta, bueno, aipatu ber da goreratu emakumezkoak eriotze ezigorra jartzoten baldi bazuten gainera burua mozten zietela. Ez itusten fusilatzen Bueno, FTP-MEO iren ekintzak, ba, zeintzuz ziren? Bueno, ba, elbure, elburu militarrak, o, neko zabalak ziren, orokorrean kolaborazionista frantxesak, alderdi politikoak, e, bereien egoitzak, e, ba, PPFB PPF alderdi abezala edo alderdi frantzista, e, kolaborazionista pertsonak, txibatoak, garajeak, soldatu alemaner isolatua batez ere ofizialak, Alemanyarrak biltzen ziren tokiak, hau izan zitezkeen jatetxeak, kafetegiak, zinemak, hotelak, prostituziuetxeak, e, tropa alemanyarren kasernak, eta baitare, haien ba, e, trebetasuna hobetzen joan zeneinean trenak erreglietatik ateratzen zituzten, bai? E, bueno, en fin, e, kontua da alema, e, alemanyarrak e, aukera ikusten zuten bakuitzean erasotzea. Alemanyarrak eta kolaborazionistak. Horri eta, eta kolaborazionistak. No. Bueno, Orduan, ze gertatu zen, ba, azieran alemanearrak zuten erazorik espero eta ez ezituzten neurri berezirik hartzen. Neko harritu gelditu ziren, Parisen zen, erazutuak e, izan zirenean. Eta denborarekin ja babes neurriak hartzen ziren ez? Eta honek ere, ekintzak zehildu gintzitun da behartu gintzun, ba, le, ba lan gehiago egitera. E, nola egiten zuten? Ba, normalean ba, militanteak ba, banatzen zituzten em, em, rolak, erazotzeileak eta defentsak, bai? bat edo bi, altzenean. Bai? Eta, bueno, momentu horretan, ba, agiriak ematen zizkioten artekariari, artekariak armak ematen zizkien, ek, eta justu gero kontrakoa ekintzaren ostean artekariak armak jaso eta agiriak itzultzen zizkien. Bai? Eta, bueno, gogoratu behar da, Parixen e, ilunpean egoten zela gauean, da defentsantia erioen eurri pasiboa bezala, eta etxeratzea gindua zegoen, bueno, piskat e, e, pandemia e, e, garaian. E, e. Orduan, norbait, gau horretan soldatu alemanearen bat hiltzen baldin bat zuten, kalean arrapatutako guztiak, e ez zuen ajola harremana zuen edo ez, urren gunean fusilatuko zuten, amar bat pertsona e, soldatu alemanear bakoitzeko. Gero, beste kontu bat, e, erregletatik ateratzea, ez, deskarrelatzea zaten den bezala. Bueno, ba, e, Alemania zijoazten konboi, Alemania arri buruzko informazioa batzuten, ba, trenbideetako langileek eman da, bai, hor alderdi komunista oso indartsua zan, Eta, bueno, zeiatzen ziren, nekintzauek egiten, hiri irigunietatik urrun, ba, esarrapatzeko baituak inguruan, eskuziratzeko gero. Baina, hemen dago beste mito bat. Bai, askotan, ba, da, baina, askotan, ikusten da, leher jartzen zituzteela, baina leher izan zen salbu ezpenaz, Ze, ez ezit, zituzte ordu hauek nola egiten zuten batresnekin sekulako em, giltza ingelesarekin torlojuak bere tokitikatera eta mm. onela deskarrilatzen zan o sea, e, leergailuena zan, zan espena oso Oba pelikulera duna, hori da, da hori Et, bai, baina sasoia behar eta bebe, gogoratu gare hartan jendea gozea pasatzen zula, bebe, bebe. eta en fin kristona, gero, iztripuak ere gertatzen ziren, batez ere leergailuak manipulatzerakoan, bai, eta hainbatkide, hile egingo ziren horrezigat eta bueno, adibide batzuk emango ditugu, ez? Adibidez, 1922ko abustuak 5tean, ba le, e, lem destakamentuko 3 kide jam estadioan zeuden Luftwaffe edo Aire Armada Alemanerra soldaduak un arkabigranada botatzen zituzten. Estadioak eta holako tokitan erabiltzen zituzten Alemanerrak ba kuartelatzeko, bai, berei tropak, Eta haintxe ba 2 soldadu hil eta beste batzuk zauritu zituzten. Errepaselea moduan, alemenearrak larogeita sortzi baitu fusilatu Ke zituzten. 2 soldaduen gatik. Zara. Gero, beste adibide bat, izan zen berrogeita biko azaroak bederatzean. Toma Selek, hau zan, emezortzi urteko budapesten jaiotako mutiko bat, Bedea itaren liburu tegitik liburu bat hartu zuen, eta ematen du, ez dakik gu egia den, baina polita da hau egia izango balitz, Karl Marxen das kapitala, eh, kapitala, liburu hartu zuela, bai? Eta kendu gintzizkioen eh, elabana batekin, ba, eh, kanpoko letrak. Eta zer egin zuen, liburu barruan lau, laukizu bat utzi egin zuen, bai? Naiko osakona. Eta, bueno, zer egin zun, berak egin zun, Boba, bomba zuera bat, sartu egin zun utxunea aurretan liburuaren barruan, eta jo egin zan, berean nahi txikiarekin, ba, piskat pasatzeko maz disimulau, rif goz, e, liburu dendara june egin zan, hau zen, e, garaian, intelektual kolaborioazionista asko juten ziren liburu denda, modan zegoen, mm. eta ez gutxi batzu juten zirela, es, jente, jentez lepo egiten zan beti, mm. zorbon plazaren izkin batean, bueno, ba, kontua da, Tomas L, que eh, a Sarba Pedretzian arratsaldeko 5 taldera sartu egintzen, bere bere eh, prestatuetako liburua ba, eh, berokiaren azpian zera mala eta eh, bueno, aparlatiki batetik liburu bat hartu zuen eta bera prestatuetakoa bere ordez jarri zuen. Eh, kutsara jontzen, ordaindu zuen eta atera. Uhum. Eta minutu batzuen buruan lergailuak estan da egintzun eta zutehark ba Liburu dendan kalte handiak eragin eragintzituen, liburua paperez egina daude, baina, mm. bueno, bekusten dezute, well, ze irudimena zeukaten, bai? Well, bueno, bagutxego, e, bueno, gauzazko kontatu ditzazkegu, baina, bueno, e, bildu, e, egiteko laburpen bat, ma, mila betzen da berroita mila betzen da berroita iruko azaro arte, Laro gita hotel, lergeiluekin erasotu zituzten, hogeita amairu hotel, eskuko granadekin erasotu zituzten, amaboz errekrutamendu bulego errezituzten, egun da hogeita boskamiu izun txitu, amaika traidore esekutatu, hogeita amaika formazio militar erasotu, baita militarrak eta bar. Hau ez du esan nahi, eraso bakoitzean, arrakasta izan zutenik Bakarrik benetan egin zirela bara, bara, eh? baina beti ez da ke beti hitzaizkien ondo ateratzen bara. baina ikusten dezutene ze borondatea bara. Bara, eta se ritmoa da ez esatera alemania RAI bai suposatzen zaierai igadura, igadura, igadura behi, beti Erasopean egotean, ha? Eta gutxien, mm. espero zuten tokian, ze París eta Frantzia, karo, mm. eh, sobit bat azunetik etortzen eh, ziren eh, baimenarekin, eh, botatzen ziren soldatuak, aria eramaten zituzten atzeden hartzeko. Eta bat batean ja, aurkitzen dia, hor ere erasotuak zirela, ez? Mm -hmm. Bueno, kontua da, bazuk, ondo esan bezala, ondorioz, mila betzen da berroita iruan Pariz itxura saldatu zuela. Hau da, alemenarrak militari zetutako hauzoetan konzentratu ziren, Baina, karo, hau zaildu egin zituen ekintzak, eta orduan, FTP meoik aldatzea zaldatzea erabak izan. Oza, e, egon barra nortikan naiko la zein zian, ja... Ezez, ez, ja, Pariz hartu zuen, ja, pinta bat, ma... Eta, txuga, tarla ja Bai, bai, egon. Zona, e, no? zona berezia. kontrola egon, zona berezia, kontrolaun neurriak, eta barra. Bar. Bueno, orduan, ikusten e, dezute, bai, ba, ritmo ona hartzen zutela, baina zein izan zen populazo zibilera, zibilaren jarrera. Bueno, bat denetarek egontzen, bai? bai? Zer eta bai, noiz bait, ba, populazien parte bat begiratzen ziren ba, simpatiarekin eta in, are gehiago, noiz bidea resistenteak inkalarean egon zirenean batzutan, oinezko anonimoen laguntze izan zuten baina zinemak aditzera eman duen, baina gehiagotan izan baziren oinezkoak espontaneoki polizia lagundu zutela resistenten atxiloketan kalean ekintza baten ondoren Frantsesak eh? Zabra, ikuze, ikuze, igual, bat ikuze zutenta, eh? Men, bai, zara, bai, atzetik eta o... biztan zan ez era lapur bat, basik, eta ekintza bat zela, bai, eh, ekintza armatu bai. bat, bueno eh, begira, Parisko Polizia Prefekturako arxiboetatik jasotako testigantza bat Mirabertzen da berroita biko maiatzak bederatzean, zibilbatek hau deklaratu zuen. Poliziak jarraitzen zituen pertsona jarraitzen jarri nintzen. Bat bizikletan zijoan bestea bere ondoan korrika. Alarma jos jarraitu nituen. Korrika zijoana nik alertetutako oinezkoek arrapatu zuten. Eta nire kabuz bizikletanien egiten zuena jarraitu nuen. Bizikletatik jaiztera behartu nuen. arrapatuta zegoela ikustean, kutsa batean zegoena irentzi zuen, esanez... Zure koninttzan frantziar baten heriotza eraango duzu gora komunumaa gora Frantzia. Jarraian pistola bat jarri zuen bere kopetan eta tiro egin zuen. Bere buruaz beste egin zuena Mokaffe Ferman FFTPMOK kidea zen hogei urteko poloniar jodutarra. Eta frantses batek e, e, bai, bai, arrapatutakoa. Ez, bueno, ba, ikusten dugu hau a, noski e, zineman gutxi ikusi da. Bueno, ezain kasu bakarra izan, 1943ko Ustailaren bitian Joseph Klitsi Besarabiako judutarra gaur egungo Moldavia ba, baitare ba, ea, e, salatu egin zuten ekintza baten ondoren da bere buruaz beste egin zuten, bai? Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit résigne je n'ai pas pu Et j'ai repris Mon âme Personne ne m'a demandé D'où je viens Et où je vais Vous qui le savez Effacer Mon passage Et J'ai changé cent fois de nom J'ai perdu femme et enfant Mais j'ai tant d'amis Et j'ai la France entière Un vieil homme dans un grenier Pour un jour nous a cachés Les Allemands l'ont pris Il est mort sans surprise Hier encore nous étions trois Il ne reste plus que moi Et je tourne en rond Dans les prisons de Bueno, eh, ekintza olatu honen aurrean zin izan zen Alemaniarren eta Kolaborazioisten erantzun ofiziala, bai? Ba, bueno, e, orain ikusiko dugu. FTPM aurkako hiru atxeloketa boladak izan ziren. Lehena, arestian aipatu dugu Gaztedi Judutar Komunisten aurkakoa. Hau izan zen 1953ko hasieran. Bigarren atxeloketa bolada izan zen udaberrian. Bigarren deskatakamentu judtarren aurkako aktibona zela eta hirugarren olatua miraaboderattzen da berrogeita hiruko azaroan gertatu zazen eta honek ekarriko zuen Parisen FFTPIOI ba, benetan desegitea. Hmm. Baina nola jardun zuen o, o, zuten okupazio egintariak. Bueno, ba, alemanar egintariak e, aurketa bat egin zuten, ba? oso pragmatikoa ziren eta konturatu ziren frantziar polizia zela tresna egokiena, bai zer eta bai. Ba Noski Gestapo beti oso harreman estuan egontza baina argi zegon polizia frantziarrak gerra aurretik komunisten aurka burutu, burutu zuen errepresioan izandako esperientzia eta batez ere lekuaren ezagutza gustiz goima zirela eta berrien txibatoen sarreraak ba, eta bar. Ordun Zer egin zuen, orduan, ba, e, bueno, Parizko Polizia Prefektura, bitxiko gobernuaren menpekoa zela, baina arrelemanean armaderekin estuki duki kolaboratzen zuena. Ba, misionetara, frantziar poliziaren, reseñemo jinego, esan nahi du informazio orokorrak e, erakundeko BSBat eta BSB brigada bereziak erabilizituen. Lucian Rote, komisarioak, e, reseñemo jinego zuzen zen zuen. Eta berien menpe, zeuden Fernand David, brigada berezia bat, eta Jacques enok brigada berezia bi, zuzentzen zutenak, bai? Bi brigada hauek, Berreun bat funtzionarioz osatuta zeuden, eta, bueno, hauek, eh, esku, lortuko dute, gerra bukatu arte, mila bosteun da loroi eta pertsonin atxiloketa, eta hauen artetik berreun damasei fusilatuak izango ziren. Osa, ikusten dezute oso oso erakinkorrak. Erakinkorrak eta, bueno, ere erakusten du, jende asko zegoen lasartuta... Eh, Kolaborazioan. Ere, ostia, mila bosteun... Ia mia ziren pertsona... Resistenzian, bai, bai, kolaborazian ere, oiak atxilotzeko. Bai, bai, jenispa. Bai, hau interesgarria ikustea nola egiten zuen lan brigada bereziauek. Bai, adibidez, lehenik, kalean jasotako esku horri guztien errolda bat egiten zuten. Eta fitxak osatzen zituzten esku horri bakuitza non eta noiz arkitu zuten aipatuz. Gogoratu ez egoela informatika garaionetan, eh? Uh -huh. Eta, bueno, alderdi komunistari buruzko txostenak egiten zituzten egunero. Eta datu txiki hauetatik abiatuta, asterotxostenak idazten zituzten, oso lan sistematikoa eta metodikoa zen. Behin susmagak arri bat lokalizatzen zutenean ean jarrepen agiten zioten. Lehen jarrepen operazia, mila bedetzen da berre bita iruko, gertatu zen, datu bat bilatzen zute, lehen kontaktu bat aritik tira egiten azteko. Honela iru hilabete iraun zuen jarrepen baten ondoren, iru hilabete, gazteri komunista judutarra eta propaganda aparatua desegitea lortu zuten. Bigarren jarraipena izan zen 1922ko ustaila. Eta aurreko atxiloketetani ez egiten utzi zituzten militante bat edo biti kabiatuta jarraipen berriak zituzten, eta berriz ere barizko ba, e, FTPMEOi osorik desegitea lortu zuten. Jarraipen ez gain, resistentzian, infiltratzean saiatzen ziren eta lortu egin zuten baitare. 1922an, Lucian Golfar, Ilegorria, izizina zuena, Bere gurasoak deportatuak izan ziren gazte judutarra, ba, e, bueno, lortu egin zuten, ba, infiltratzea. E, eta emeoin, e, artekaria izateko hartu zuten, berak erabilizuen itzakia zan, bere gurasoak deportatu izan zirenez ez mendeku hartu nahi zuela. Eta hori, bueno, ulargarria zan. Ba, kontua da, bera, e, Luzian, e, golfar, eta bitxiena da emakumea hau gerra bukatzerakoan, esan epaitua izan. E, bizirango du eta neko ondo bizi eta babestua, e, polizia babestua mm. ba, e, lortu egin zuela ba, Frantziar Brigada Bereziak M.O.iko kiden atzeti jarre egin zituen bai? mm. eta gero beste kasu bat daukagu mila beratziun da berrao eta iluko urriak ogitazeian Josep Davidovich Albert ezizenaduna azan Parizko FTP M.O.iko arduradun politikoa ezan edonor, ezan neko kargu garrantzitsua, bueno, atzilotu ba, egin zuten Beretxean, M2 -ko kiden zerrenda bat bazeukan zeukan, beraien matrikula zenbaki eta ez izenekin, bai? Bueno, aukerta egiteke. Baina, kontua da, polizia kolaboratzea eskini izuela eta bera konartu egin zuela. Eta orduan, ba, abenduaren astapenean, leku aldaketa batean, kakotxartean, IES egin zuen, IES egiten utzi zioten, eta FTP hemeoiren gelditzen ziren gainerakoekin kontaktua berrezkuratzea bilatu zuen. Baina, kontua honetan, e, errisistentea zen polizia batek jadanek abizua eman zuen Davidovits bere atxilok denboran sekien guztia poliziari erizan ziola. Eta ez bakarri torturapean pean, bazik, mm -hmm. eta gogotxu. Orduan, bakaro, beraren gani niongo konfiantzarekin FTP meoiko kidek jarripen agin zioten eta behin zalantza kargituta uste kabeko bilera batera zuten etxe isolatu batean hau izan e, zen berroita iruko abenduaren hogeita sortzean, galdeketapean eta pean egia itortu zuen eta bertan e, hile gintzuten, bere gorpua eremu batean utzi zutelarik. Ordun ikusten dezute, ba, bueno, etoki e, aukera ezberdinak, edo aukera aprobetsatzen zuela polizia frantxearrak, FTP moiren aurka e, ekiteko. Kontua da, ba, mirabela da berroita batean, Erresistentzia armatuaren hasieran Alemaniaren politika e, izan zela, hildako militar militar Alemaniaren aldeko egundoko iletak egitea, baituak hartu errepresalian fusilatzeko, publizitate ugariarekin, bai kolore gorriko edo oriko kartelak, ezekuzioen urrengo gunean kaletan itsatziak eta Frantziarrei burutik kentzeko erresistentzian sartzea. Baina kontua da Eh, bueno, eh, bai, ba, propaganda stafel, alemana propaganda eh, eskuadroiak, frantziare egun karietan atentatuak, aipatu garasi zituen, eh, bereien egilen jatorria azpimarratuz. Ze azken finean ziren, ba, beraik esaten zutena, la konspiración judio-bolcheviquez, eh, judutar odolzalean irudia zan. Bai. Baina, kontua da, denborarekin iritzi zaldatu zutela, ze azken finian, etengabe esaten bat zuten, judutar miserable gutxi batzuk, edo Italia edo Espainiaren gorri batzuk Alemania Armada guzti aldudanari golpe serioak ematen siskotela agian lortuko zuten efekto kalte kaltegarri bat. Ordun erabaki egin zuten ekintza gehienak prentsan erraztea. Ja esiren existitzen, ez balima da ipatzen ez da existitzen mm. edo istripuak izan balira bezala aurkestea, mm. bai? Batez ere trenak errealitatatik ateratzen situst ziren. Ordun Onuk zer egin zuen, FTPMOik bere ekintzak ere egokitu behar izan zituen. Pero si ahora hay muchas más tropas alemanas aquí, es por el sabotaje que existe. Y esas tropas que han venido aquí, hacen mucha falta en otros frentes. También una ciudad ocupada como esta puede ser un frente de batalla. Bueno, eh... Mila beratzen da berroita iruko udaran, e, Frantziako alderdi komunistako zuzendaritzak ekintzen aria gotzea eskatu zuen, bai? eskatu zuen. Irukotek, ze, irukoteka jarduten zuten, FTP mekoak, beraiek ba, egindako kintzitatik, tamain handiagoko kintzita harapa igarotzea, eskatu zuten militante gehiagorekin, eta batez ere nahizuten azan prentzak eskutatu egin zituen helburuen orkako kintzak bilatzea, bai? Orduan, ba, zer gertatu zen, orduko Parisko FTPM-eiko arduradu militarra zen Boris Holban, errumaniarrak, ez egoen adoz, esaten zuen ba, ondorio represibo larriak ekarriko zituela, eta are aregeiago, denbora askatu zuen, ekintzen erritmoa jeisteak, gogoratu hilabeteko, milabetzen da berroita iren, hilabeteko amabosekintzen batazbestekoa iritsi ziren. Hau da, ekintza bat bi iru egunero, bai? Eta mm, eskatu zuen Holbanek baita ere jendea Pariziatik kanpo bidaltzea poliziaren jarraipenak eteteko Eta, bueno, ba, jarraitu zuz esatela e, Frantziako beste toki batzutan borrokatzen, eta barbaina. baina e, mm, Ikusi zuten berak gezuela aplikatuko ba, jarraibide berria Eta, arduan, Boris Holban kehendu zuten kargutik Eta bere ordez, misak manusian, armeniarra jarri gintzuten Misak manusian, horietan mezortzi urteko azan Armeniarra eskarmentu du militante politiko bazan. Egia da ezuela esperintzia armatu hondirik, baina antolatzaile bikaina zan. Eta aplikatu egintzitun eskatu zizkioten aginduak, bai? Orduan, lau destakamentuen ekintzen ariagotzea azgain, talde berezia sortu zuen. Aristen aipatu dugu, <coughs> batalde hau, txikiagoa zan, oso mm -hmm. fidagarriak ziren kidez osatu ga? Eza, dunak, zirenak, mm -hmm. eta garantzizko op operazioen zako está ahora en sunungo dugumba no la uh, gertatus en bekiguindaaco equincha garrenchi chu taco la suerte ayuda a los audaces fue en junio fue en junio fue a comienzos del verano la operación tuvo lugar en septiembre el 29 de septiembre lo ves fue aquí yo venía por la calle dugoy Entré en la calle Saint-Dominique y de repente me di cuenta de que algo pasaba. Me miré con atención y vi que había una barrera que impedía el paso peatonal, el paso de vehículos. Me sorprendió el hecho de que incluso generales que pude divisar, porque conocía bien las insignias de, de los militares, Todos dejaron sus coches en la barrera. Entonces divisé un coche que pasó, la barrera se abrió ampliamente y todos los militares que estaban allí se pusieron firmes, el saludo hilderiano, los brazos levantados, y el coche entró en ese patio y, y se detuvo allí, delante de esa entrada. Mi conclusión fue que se trataba de una reunión muy importante y que esa reunión tenía un solo jefe y era el tipo que iba en el coche civil ZF-10. Ese personaje tenía que trabajar en algún lugar, debía de estar activo en alguna parte, por lo tanto... El servicio de información de Cristina Boico decidió vigilar los cruces principales y diez días más tarde Jean-Pierre Robert detectó el coche en la plaza Trocadero. Él estaba en el borde de la acera. Le había quitado la rueda a su bicicleta y se la volvió a poner después. Eh, buscaba un pretexto para no traer la atención. Y fue así como lo vio pasar. Pasó hacia las 9 de la mañana. Tres días de vigilancia bastaron para remontar de cruce en cruce desde la plaza Trocadero hasta la calle Petrarch, a 300 metros. Era ahí, en el número 18, donde residía el misterioso ocupante del coche. El lugar era propicio para un ataque. Cuando tuve contacto con Manoushian como responsable militar, le expuse ese objetivo que observé en la Casa de la Química. Manushin permaneció pensativo, pero unos días después me dio la respuesta, me dijo que vamos a efectuar esta operación. En el equipo estaba Alfonso, estaba Marcel Rayman y Leo Kneller. El 23 de septiembre de 1943, a las 8 de la mañana, tres hombres del equipo especial esperaban delante del número 18. Neller estaba al otro lado de la calle, protegiendo. El coche ZF10 salió marcha atrás del número 18. Alfonso disparó a través de la ventanilla trasera derecha. Herido, el alemán buscó salir por el lado izquierdo. Reimann lo remató. Los tres hombres desaparecieron a lo largo de la calle Petrarch. El equipo especial del FTP Moï acaba de abatir, sin saberlo, a Julius Ritter, que tenía el rango de general de las SS, responsable del envío a Alemania de los jóvenes franceses para el STO. ¿Cuándo conocieron la identidad de la víctima alemana? ¿Cómo? Pues eh, por la prensa. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, por la prensa. ¿Y está usted contenta? Sí. Bueno, en Tchundesutena y Sanzén van... Eh, Julius Ritterren aurkako ekintza, bera esan bezala Frantziako eh, service de travail obligatoire arduradun nagusia. Hau da, eh Frantzia eh, Alemaniaan eh, gizoneskoak frontera biratzen zituzten eta beraien lantegietan lan egiteko, ba, bueno, Frantziatik eta okupatutako beste herrialdietatik, ba behartzen zituzten lan egitera zerbitzu honetan eta bueno, hori antolatzen zuten zutena SS-ko e, e, kargu oso potolua azena, ba, egin zuten. Reinar Heydritzen ondoren, hau izan zela Bohemia eta Morabiako babeslea eta reitz segurtazionesko bulego zentraleko zuzendaria, mila beratzen da berrauita bian Pragan hile gintzutena, ba, nritari izan zen, okupaturiko mendebaldeko Europan resistentzia taldek gildako aitzindari nazi garrantzitsuena. Horren zen makar izan, eta hau eme e, oiren talde bereziak egin zuen. Baina, bueno, ekintza hau egin eta gero, Marcel Raiman, zela ba, gazte judutar e, poloniarra, ba, justu jadanik, ja, egun aietan e, polizia atzetik zuen. Are gehiago, poliziaren txosten batean, esaten zen, egun horretan, arratzaldeko ordu zehatz batean etxera iritzi zela. Horendekan poliziak ezekien, baina Raiman, zetorren, Herritar hiltzetik, bai. Eh, Herritarren arkako ekintzatik. Bueno, ikusten dezutenez, ba sekulako ritmoa, sekulako e ekintzak egin zituzten eta herritarren ekintza bai prentsan atera behartu egin zuten naziak ateratzea. Baina, bueno, azkenean poliziak bere lan egintzun, eta ba FTP-en erorketa airitziko izan 1943ko urrian. Hila bete honretan, horita zeian, e, trua e, pagi trenbidean errelitatik ateratze bat gertatu zen eta hor, poliziak hiru erresistentea atxilotu zituzten. Eta, bueno, gogaratu, jadanik, arestean ipazutako Josef Davidovitz atxilotu egin zutela eta ja informazio pilo bat eman ziola poliziari. Bueno, kontua da, ja, em, polizia asizela ja estututzen beraien beraien tranpa e, FTP-moikok iden e, kontra eta egun horretatik aurrera manusia ano hartu zen kontrolatuta zegoela eta polizia hasia bere gainean istenari zela identifikatuta egon zitezke militanteak Parisetik ateratzea erabaki zen Frantziako beste toki batzuetan borrokan jarritzeko baina horretarako dirua behartzan eta o, lortzeko diru hori ba atrako bat planifikatuzuten Mila abderatzeion da berroite iruko azaroaren amabian, Lafayet kalean, Alemanian armadoko dirugarraio bat, erasotzen saiatu ziren, baina polizia haien zein zegoen, sekulako tiroketa egontzan, eta e, FTP bigarren destakamentuko bikide atziratu zituzten, Rino de la Negra, Italiarra, eta Robert Guizitz, e, Frantziarra. Hemendik aurrera, e, ba, izan zen domino, e, domino piezak bezala, Azarako amairu eta hogei ean artean, FTP emeoiko emezortzikide atzilotu zituzten. Eta aien artean, ba, arduradun nagusia zena Misak Manusian armeniarra, eta Ilde-France eskualdeko, hau da, Parisinguluko eskualdeko FTP-F, hau da, FTP frantzesa, arduradunazen Josep Epstein poli, poluniar jodutarra atzilotu egin zuten. Joseph Epstein, aipatu egin behar da milabela atzireun daugaita maziko ustailan irunen, borrokatu egin zuela eta zauritu egin zutela, hemen Euskal Herrian, bai. Geroago, ba, errekuperatu zenean, e, Espeniala Gerra Zibilan borrokatu egin zuen baitare. Eta, bueno, ba, e, e, e, bueno, erorketatik, ba, segertatu zan, FTP-Mioiko harrapatu zituztenean, bai, alderdi komunistak ez bitartekorik izan, Parisko eskualdean inungo ekin tza egiteko, at erehun da berrogeitalauko uda berri arte, Orduun sekulako kolpea gertatu zen.. Bai. Ordunek kide hauek guztiak epaitu egin zituzten eta hemen bai sekulako publizitatea eman zioten, Milabatzen da berrogeitalauko tsaileko hamabostean hasi zen e, hotel kontinentaleko areto handi batean, e, Frantziar, Suizar eta Alemaniaar kazetarien aurrean, Eta, bueno, epaiketan zehar, lepoko bildudun jertxea janztea inposatu zieten, ze atzirok eta eragindako torturen markak izkutatu behar ziren, bai? Hoguei militante ziren, guztiak atzarritarrak irukenduta. Oien artean, bederatzi judutarrak ziren, akusatuen erdian, hoguei eta urte baina gutxego zituzten, eta horietatik lau ez ziren, hoguei urtetara iristen. bai? Eta, bueno, epaiketaren inguruan propaganda kanpaina bat egintzen, krimenaren armada izen buruko esku bat banatu zen, eta fusilatu ondoren kartelgorri bat itxat, itxatzi egin zen Frantzia osoan zer. Eta, bueno, kartelgorri hau lafiz gugus, eta oso oso famatua Frantzian, mm -hmm. bai. Eta, bueno, hamen e, e, mila betzen da berro italauko otxeilean ogeita epaia jakinara zuten guztiak eriot zigorra jaso zuten, gizonezkoak mon fusilatu zituzten, baina emakumezko bakarrari kartelan agertzen ez dena Olga banzik errumenearra, ez dut garren eh, burua moztu so, dintzitzen. Jarratuzetan Hori da. Ordun, em, Frantzia soan, aipatutako kartel hori kolore gorrikoa zabaldu egin zen, FTP mekoa marki den aurpegiak eta izenak agertzen zirela. Ez, baita lepuratzen zizkieten atentatuak ere aipatzen ziren. Grif Guatz, ez, e, e, ez dakit nola polontziatzen denbarkatu, Polonia arjudutarra, Elek, Ungari arjudutarra, Guazbrot, Polonia arjudutarra, Witzitz, Frantziarra, Fingervag, Polonia arjudutarra, Boksov, hau Transilvaniako zela, errumenearra brigadista oia, Fontanot, Italiarra, Alfonso, Espainiarra, e, Ituera de Azaba, Zamorako provintziakoa, Raiman, Poloniar judutarra eta Manus, Misak Manusian, Armeniarra. Bai? Eta kartelura, norabidezateko, konspirazio judutar boltsibikearen froga bezala e, zabaldu zuten. n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisants 11 ans déjà que cela passe vite 11 ans vous vous étiez servi simplement de vos armes la mort n'éblouit pas les yeux des partisans Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, Noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants, L'affiche qui semblait une tache de sang, Parce qu'à prononcé vos noms, sont difficiles. il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. Matins, un été Entzuten ari zareten abestia da eh, Leo Ferrer, eh, abestilari frantzesak, Luis Aragonen letra erabiliz egindako La Fis abestia, da eh, amar urte, amaika urte berandugo igarro zirenean, fusilak eta etatik, ba, eh, bere gogoratzeko eh, egindako abesti Unkigarria benetan, ez? Esaten ditu gauzak hain ederrak ba adibidez e, zuen izenak zailak ziren pronunziatzeko eta e, kartela urreti pasatzen ziren aurrean bildurra eragitea bilatzen zuten Ezen uten ematen frantxesak e, de preferentzia, ez? Baina gero eria ipatzen du misak manusianek esan bere azkenengo Em, gutunean esango dio bere mazteari hiltzen naiz baina inungo gorrotari gabe Alemaniar herriaren kontra bai eta bueno oso gutun unki garriak eh, egin zituzten em, bai hori da eta. bueno orduan em, gogoratu ja bueno, izteko es e, gaionekin ba, gogoratu dezagun FTPM-eoik, ba, Parizean, MSSP hilabete inguru irauntzuen, bai? Mila e, berretzen da berroita biko usteileatik, mila berretzen da berroita euruko azar horarte, eta gari honetan berreundak goita bederatzi ekinza, bai, burutu zituzten, berreundak goita bederatzi ekinza. Bueno, segartatu gudaren ondoren, bai, jende honekin, bai? Bueno, bai, lehen bi urtetan gudamaitu eta goratu, gudamaitu zan okupazioa berroita lauean, bigarremundu gerran berroita bostean, bueno, ba, FTP meoiko kide memoria garrantzitsua egon zen, bai? Baina 1000 berroita zeitik aurrera, ba, gerra hautzaren hasiera ja, bazet eta, bueno, erresistenziako hildakoen idazlan komunisteteatik haiena ipamena desagartu zen, ez? Bueno En fin, kontua da... Mila, beratzen da, iruroita marrekoa dan, Michel Manuzianen izena agertu zen berriro, baina Michel bezala frantsesek eta ez misak armenieraz, bai? Eta gainera berri izena bakarrik, ez? Besteak, ba, bat batean, ba, bueno, ez dakit, hanzturan ba, ero, ero diziren. Eta gero, hogei urte, berandugo, larroita margarren amarkadan, sekulako polemika sortu zen telebizta frantziar batean, e, bueno, ba, dokumental bat atera zen. eta dokumental horretan iradokitzen zen Ba, agian, e, Frantziako alderdi komunistak FTP moiko kideak abandonatu gintzituela. Bueno, baina egundoko, egundoko, polemika montatu zen, bai? Eta, e, bueno, e, 2000 urtetik aurrera, FTP meko kideen memoriaren berrezkura argi bat eman zen, sorionez, errekun publiko batekin gainera. Eta ah, aldi berean... Ah, PCF barruan, berriz. Bai, bai, bai, mm. e, bai eta bueno, errekun publikoa izan zen, ja, e, e, Frantziar Estatua, ja, uh -huh. a, ja modu e, solemneagoan, baina ikusi ezazute, Bimila garren urtera, iritsi berbea horretarako, ez? Bueno, Sobietar bat da seginta Claro, baina, bueno, eh, kontua da, hau ere garrantzitsua da, aldi berean, larogita marra markadeko polimika behin betiko sargitu zen, ikerlariek Parisko Polizia Prefekturako arxibo garantzitsuetara sarbidia izan zutenean. Ez duen aloertzen nola ez zuten izan sarbidia askoz lehenago? Ez? Menderdia be, e, igaro behar izan zun, ba, bueno, ba... Polizia, Palizko, Polizia Prefekturako artxibuetan argita garbi, demostratu egin zan, FTPM eurien erorkita izan zela frantziak poliziaren lan eren gatik, eta baita haien ba, e, e, ekintzarritmo trinkoaren gatik. Bai? Agian, agian erla, errelatua izorazen ziren pixka batez, e, bai. frantzesak izan zirela. Oide nortzatikon hibilitakoak. Izan daiteke, baina, bueno, hau balio du pixkat, historia, bueno, gauz askotako balio du, baina begiratu dezagun, ba, nahiko kontra dela. korradela, ez? Frantziaren alde, frantziarrak ezirenak, ez? Eta justu nortzukat atziratu ezituzten, ba, frantziar polizia, ez? Eta gogotxu gainera, ez? Eta, bueno, baita interesgarria da, nola integratu egintza, noso jendies berdina, Hemen, haman komuna zeukatena zan, bueno, ba, komunismoa zeukatela hor ardatz, edo antifazismoa baitare. Mm -hmm, mm, ta bueno, piskaten nola baita esateko, ez da berdina, baina badago hor nola baiteko antzeko tasun bat e, Espainiare Brigada Internacionalistekin mm -hmm. nere uste apalean, ez? Mm -hmm. Eta edo zinkasuan, ba, bueno, oso, esakit, oso pasarte... Ez da hastu behar, ez? jende honen sakrifizioa izugarria izan zela, gogoratu behar dugu ze, ze prezioa ordeindu egin behar da askatasunaren gatik. E, eta bueno, ni pertsunalki asko hunkintzen nagoen e, be gai bat be Beste gauza batez, ez, e, nahi desan, e, asken aldian, jugu tarrez asko hitzaiten ari da, ez, beste gai batzen gatik, eta hemen ez, ikusten da, badegaren e, e, e, taldo netako partei asko, Judutadar, eh, <that> yeah, yeah. no judutarra zi, gus? Bai, bai. Entesan, askotan ez, no la galdia zendire gertatzen. Asko, oi, ez perdintu behar da, erabat zer den judutarra eta zer den zionista. Horri da. Horri da. Horri da, horri da, horri da. Horri da, horri da. Osa, gauza bada judutarra, komunismoa edapenean, ia e, e, dena judutarra zient. Karl Marx, bera, ez? Bera, Ya, beste gas balda sionismoa, sionismoa azko gertu gozendazien gatik, beste mota da. Ez da mundu atzerako ispiloko e. sa, e, saiotan ez, ba, honetan ere, ah. ba, hori, ez? Ba, e, e, berreskuratzeko gauzak e, jene, ni gauzak goznekien, होतaz? I ja ja cerra. Legal Bota. E, Frantzian, Francia eh colaboracionismo eh e. a ver, no lo vais Irautza saia kera bat egon zan, naziak aia an, eta Europa osoan nola baiteko beldurra zeon gorriari. Sovietar bat asuna naiko berria zan. E, kolaborazionistak e, motivatuta egon zitezkain horrekin. Bueno, algean alemana erxartzen dira, baina ordena jartzen diete komunista guai, ez dugu lako susturik izango. Bueno, ez naiz aditu bat, baina badakik Frantzian adibidez, e, muturreko eskubia oso indartu izan zela. Bazegon talde bat, lakagul. lakagul da kaputxa. Lakaputxa izenekoa. Eta adibidez, e, gerraz, Espeñar Gerra Zibilean zegoela, fronte popularra zego, irabazi egintzitu lautezkundiak Espainian, fronte popularra ere bazegon Frantzian, bai, e, alderdi e, sozialista eta beste batzuk irabazi e, Bueno, eh, osatzen zutela. Baina fronte popular honek izan zun sekulako arazoak eta eguntzen Frantzian baitarik gerra zibil giro izugarria. Horregatikan eh, kikildu ziren Frantziako fronte popularrekoak Espainia errepublikarrak gehiago laguntzeko, ez? Orduan, eh, bueno, aipatu egin behar da bai, oso giro eh, kaskarra eguntzela Frantzian eta, bueno, E, muterreko eskubi hau oso oso indartsua izan zela e, uste dena baina askoz gehiago bai. orduan, a ber askoz gehiago ezin dut esan zer neta ez, ez dut e, gai hori sakondu baina biztan da gero aldeiz PPF San partido popular franzes e, el partido francista eta beste talde asko bisiko kolaborazionistak eta gero petanz izan zela Baila. lehen gerrako eroi bat Baila. Baina konturatzen bali mazate, berak egindako traizioa izan zen e, traizio gorena, baina epaitu egin zuten, baina ziren ausartu petan fusilatzera. da. Bai? Eta iritsi izan momentu bat, baina bueno, egin zuten baiteko depurazio bat, baina esan e, e, e, oso lait izan zen, eta bueno, pizkak ainetik kan pasatu ziren eta bar. Bai? Hau da, Frantzia daukan... E, gai bat, hor horrela ba, pasatzen dela de aquellas maneras, baina bai, uste, baino garrantzitsua goa izan zen kolaborazionismoa, goratu behar dugu e, estatu batu arrak, e, eta bretein arrak, e, normandian lehor arte ezin izan zutela alemanera gainetik ankendu orduan ba a mourir 23 qui criait la France en s'abattant bueno, <risa> bueno, oso vamos bueno. a berrizar eso interés garría, ¿eh? Si bueno, anda bueno, bueno, <risa> ne saugarik hemen osa e, e, entzuten en zutena da on e, irakurtzenai dira ja, ba, ta sarten gauzak ba musikarekeita lekitu pixatepikoagoa hola ta ematen du hori ez ba lenego telenovela antzeko hiek no Entzute, entzuten ziren eta ezako sartu naiz eh historika honetan nah. eh gustatu e, bai, zait asko bai? más que escoa ditut entzuleak nei badi madute ba, in, in, internetan sakontzeko e, bueno, gauza asko gausa azkoti dut internetan ba. eske zuen temporada de propio daude beraien e, profilla jatorriak eta bar baina hau esarte desakezute kartel rojo edo afishush mm -hmm. e, bueno frantsesa ez dakit bueno ba erabiltzen duzu itzultzaile bat eta aurkituko dezute informazio desente eta neko interesgarria ba. Eta bueno, hau beti da proposatzi ditugari batzuk eta bakoitza nei baldin tiratzen jarraitzea, ba bueno, e, aurrera, eh. Neri asko asko ikutu dit ere, ez? Zea e, guztian, ez? Zea e, guztian hasieratik, bueno, eh, arte bai. nola se jende gasteria hacen, ez? O sea, azotan esaten dugu gasteria, zakitzen, reuniak garayo eta nere, nola gastea, o sea, ordeen en primera línea, ez? Eta euskara da ba, orain gaude 2000 eta 25 26 años ratuko bea eta holandikan ez hau da cosa triste nada eh danzu eh urte pasadia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 Eta hemen aipatutako hainbat gauzak, bai, ba, bueno, ahastu zeit esatea, esangabedoa atxilotu hauek, e, sekulako tortura jaso zituztela. Mm. Bai, ba, bueno, tortura arena, ba, bueno, torturarena ez da bakarre frantsesen eh, esklusiba bat, eh, menn, ba, men, ba, ba <coughs> e, tira. Eh, ja, un, justo fi, esan duguna ez biar, Mikel, Zagalzaren gure da, da, ondokoa dator horretara autoguseta. Horrein diokan, judizialki onartua ez dagoena jende guztia daki. Nor izan zen, eta nola, baina jarretzen dugu ukatzen, eta Bueno, España gobernuak ere ukatzen jarraitzen du artsibo sartzera, ez? Ainbeste uh -huh. beldu radio te ira ganari, ba, bueno, ordua de 7 pasado de bula. Ba, ya gustora, vayan pasado. Ba bueno, va a sambezela, eh Berriro orainingo dugu, esan aurrea hasieran esan bezala, hiru hiru saio, eh Aldapaz ba gait ezberdinakin, eta laugarna berribe La izango gula josek eta atzerako ispiloaren zailo bezala handiz, ja, gogotxun hagu, eh, <laughs> venga, ba, bestari, agur, erdanea jaitzeko venga, adio ametsu horretak izan, agur adio.